Nu narkas tiden för årets sista avsnitt. Festblåsarna är på, champagnen är upphälld och raketerna är startklara. Det här är avsnitt 39, Pari Pixlars nyårskaramell. Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till avsnitt 39 av Sveriges mest kärleksfulla tv-spelspodcast Par i pixlar. Robin heter jag och med mig har jag som vanligt Filippa. Hej! Hej! Hej, god jul och gott nytt år! Tack, detsamma! Tack! Ehm, Tack. Ett till år har gått. Ja, vad fort det har gått. Ja, det har hänt mycket år. Det har hänt väldigt, väldigt mycket. Runt om i världen och i spelvärlden och för oss. I våran lilla bubbla vi lever. i. Ja, verkligen. Mm. Ja, alltså 2015 har varit ett ganska långt år tycker jag Det har hänt liksom väldigt, väldigt mycket Och det har varit så mycket utannonseranden av spel och Absolut, det har hänt väldigt mycket Men det har varit ett bra år tycker jag mm. det, det har varit ett turbulent år Rent generellt om man ser till världen och sådär Men det har hänt så mycket bra saker i spelvärlden Så, ja men det har gått fort, tycker jag. Och det har hänt mycket bra saker i Paripixlar också. Ja, verkligen. Vi har ju släppt massor av avsnitt och fått massa nya lyssnare. det ja, jag, jag tror att vi har växt med mer än 100 procent. Det är året. jättekul. Så att, men det vi hade tänkt göra idag i alla fall. Vi ska prata lite grann om alltså, året som har gått, avsnitten vi har gjort, vad vi tyckte var bäst. Kanske inte gå igenom varje avsnitt i... Ett punkt till pricka liksom, nej, nej, utan utan... Vi väljer ut lite det som vi har Tyckt om att prata om helt enkelt Årets Så kanske ni får ett hum om vad vi ska prata om Nästa år Ja, exakt. Och det ligger årets höjdpunkter lite. Precis. Eh, sen har vi ju faktiskt fått en himla massa kommentarer också. Eh, och de här kommentarerna, vi bad ju er lyssnare att vi ville ha lite frågor om allt möjligt. Ni får fråga oss vad vi tycker om för favoritchips eller vad vi har för... <laughs> vad, vi det är jättebra frågor. Ja, så alltså, vi har verkligen en himla massa frågor som vi ska ta framåt slutet då eh, Men... Eh, så vi hoppar i det här Vi hoppar i vi det här vi har spelat det, tidigt, vi, ja. det här är lite, såhär, det är lite avslappnat Lite annorlunda avsnitt Du har vi... festkläddningen på dig Ja och du är jättefin i din smoking Ja tack tack, tack. <laughs> um, Så att uh, ja Med en liten skål här tycker jag att vi kör igång skål. Det tycker jag också Skål Skål, skål här jag, hör, jag tror inte det hörs Nej. skitsamma, eh, årets höjdpunkter wow, det, jag har en liten lista här vi ska ju också såklart avsluta det här avsnittet med att prata om vilket som var game of the year för absolut, oss. absolut mm. men vi har ju gjort väldigt många avsnitt i år, det här blir vårt sjuttonde avsnitt för i år mm. en varierande mix av ämnen har vi pratat om vi har ju till exempel invikt vår första sidequest som då mm. ska liksom handla om någonting annat än tv-spel, men som ändå liksom faller inom kategorin av det som är nödigt. Ja. Om man får använda den fula termen. Mm. Mm? Men... Så, vi pratade ju koreansk film och det fick ju bli lite test uh, avsnittet för den här uh, liksom vad ska man kalla det för? Specialavsnitt eller vad man... Precis. Ja. Men hur tyckte du det gick då? Det gick bra. Och, uh, jag kände ju kanske att uh, alltså, anledningen till att vi valde koreansk film eh, som ett första avsnitt att göra liksom en sidequest av. Det är bara för att det är en sån nischad genre. Det är många som älskar många som lyssnar på Paripixlar som älskar film. Sen kanske det är 5% som gillar koreansk film så att det är väldigt nischat. Precis, och det var ju lite vågat mm. av oss att välja just koreansk film för att det hade ju kunnat floppa helt. Mm. För att det är så pass nischat Men ja, jag tycker det precis. är jättebra, vi fick bra respons Och ni lyssnare kommer med jättemycket bra kritik Och mm. kommer bra filmtips framförallt ja, ja exakt, exakt. och nu, nu vet vi att om, om vi kan göra ett avsnitt om koreansk film Så kan vi säkert göra avsnitt om Star Wars och, och Indiana Jones och Precis, vi vill ju liksom inte Tolken, allt möjligt liksom. Ta bort de bästa korten på en gång Nej utan vi börjar väldigt väldigt försiktigt Men det, det var väldigt kul att prata koreansk film Ja, ja faktiskt det är ett av mina favorita avsnitt Från i år faktiskt Jag är ju mm, en mm. filmentusiast jag, jag älskar ju film så mm. varje gång jag får prata om det Någonting som ligger mig Nära hjärtat liksom, så är det ju väldigt kul Ett annat avsnitt mm. som är lite udda Som jag ändå tyckte väldigt, väldigt mycket om Det är mm. Kasper Ja, jag skrev upp det på min, på min lista ja, också du över, över höjdpunkter. Ja. Ja. Delvis för att det, det var, var en bra recension. Det var en liksom. bra recension. Eh, men också så vill jag säga att det var så jäkla kul att återuppleva ett spel som jag spelade liksom, 96, och har Absolut. inte Jag har inte rört det sedan och Sen fick jag spela liksom, alltså nästan 20 år senare. Precis, men det var väldigt roligt. Och, eh, många av de spelen som jag och Robin spelar Alltså ibland så kanske vi inte ens hinner klara spelet. Nej. För att oh, man är förälder, man jobbar, man har, man har livet att hantera. Liksom. Mm. Men det här spelet så spelar vi ju faktiskt klart för att vi kunde inte slita oss. Det var så roligt det här spelet. Mm. Mm. Så det kändes verkligen som att det vi tyckte om spelet, det, det ni åhörare fick eh, lyssna på, det var verkligen genuina ord från oss. Du säger åhörare oftast. Du, du, vet. Alltså ni, när jag tänker på åhörare ordet då tänker jag liksom att du vet typ säger Hitler står på, på och, och talar ut för, för SS armén. Alltså, jag tänker mer lyssnare. Ja, men, jo men alltså, det är ju lyssnare som är kanske är, Lyssnare är nog mer ett passande ord i det Åhörare här. Är mer så här. Att åhörare man... är ju liksom folk som tittar på en talare. Eller att man liksom tar del av det här fast man inte kanske vill. Alltså nej. Typ så här, det, det skjuts ut i stora nej. megafoner i hela Sverige. Abs liksom, så nej, här, absolut åh. inte, Robin. Det är ungefär som när jag lyssnar på P3. Jag, jag är liksom en åhörare. Jag vill inte lyssna på nej. P3. Men, men ja, precis. Jag blir, jag blir för du, har, du sitter under pistolhot. Nej, Aha. men jag, de på jobbet gillar att liksom lyssna P3. Jag gillar ja, inte nej. P3. Robin, nej, så är det inte. Nej, men alltså P3, det är... Det är det är lite för röd radio för min smak. Alltså det är så, det är så himla vinklat. Det är väldigt... Nu uh, ska vi säga på ett fint sätt. Hur ska vi kritisera Sveriges Radio på ett bra sätt? <laughs> Nej, de, vi ska inte kritisera. De är alltså jag måste ju säga, alltså, Petri Spel sänds ju i, i Petri. Och jag älskar ju Petri Spel. Det är en jättebra uh, tv-podcast. Det är ett bra initiativ um, Alltså av våra skattepengar. Att, att det går till någonting sånt också. Men de har ju sina regler som de måste följa i och med att det är deras jobb, det är Sveriges mm. Radio det är därför ja, jag tycker det är så skönt att ha en podcast, här kan vi egentligen säga exakt vad vi vill, vi kan slänga ur oss vilken dynga som helst mm, Exakt. Typ. Ingen, kan, ingen kan nå oss <här> nej, liksom. men det är det som är, typ är kul men um, det vill vi inte göra ändå nej, precis, exakt. men jag Kasper tycker jag var jätteroligt att prata om ett annat avsnitt som jag tyckte om just för att det var så pass annorlunda mot det vi tidigare hade gjort, det var avsnittet om tv-spelsvåld Ja, det var väl kanske vårat eh, Petrus-spel eller man ska säga. Alltså, ja, jag, det... alltså jag känner att alltså, de avsnitten som jag har valt att ta upp här liksom, eller de som jag tycker om mm. eh, det är inte avsnitt som jag tycker att vi gjorde bra. Det är inte så. Det är inte därför jag tycker om dem. Åh, mm. oh, här var vi duktiga, Robin. Utan jag tycker om de avsnitten där jag känner att våra åsikter verkligen blir representerade. Mm. Vi får verkligen uttrycka det vi tycker. Våra åsikter kommer verkligen fram. Mm. Och eh, ja, men Jag tycker att tv-spelsvåld är en sån eh, en viktig grej och det känns som att vi får liksom statuera ett exempel. att Vi är inte bara en ploj-podcast som eh, snackar spel utan vi, vi kan även liksom komma med ett bra exempel. Och, mm. Snacka om allvarliga saker. Vi kan vara kritiska. Vi kan vara mm, kritiska exakt. och säga jobbiga grejer. Ja, liksom. men jag tror att det är aktuellt för oss också som att vi, vi har barn absolut Dante är snart två år nu. Shit, vad går fort. Ja. Och man blir ju mer aware av. Alltså typ som när han var liksom, liten och låg i sitt babygym och halvsov tänkte jag, men då kan jag sätta mig och spela ett spel utan att behöva tänka på var det var jag spelade. Nu är han uppe och går, han pratar, han kommunicerar. Då är jag lite mer noggrann med vad jag väljer att liksom, spela den stunden han är vaken. Inte för, att jag spelar, inte för att jag spelar speciellt mycket när han är vaken men, Nej. men man, man, <laughs> man väljer ändå liksom. Och då är ju våldet liksom, väldigt Verkligen. viktigt liksom. Så det tyckte jag det är ett bra avsnitt också för att det är lite jag tycker det också. Vad ska man kalla det för? Men det var kul att få ta tag i någonting lite tyngre. Ja, exakt. Det var tyngre Det var tyngre, liksom. mm. det var tyngre. Och jag förstår om inte alla lyssnare kanske, menar, om det inte Föll alla i smaken, mm. för alla kanske inte vill lyssna på en podcast som kritiserar blod. Nej, alltså, exakt. Fine, I get it. Men mm. jag tyckte att det var skönt att få prata av mig om mm. sånt. Hur det kommer drinkfat här vänta jag ska bara. Ja, tack. Ja, jag kan ta två drinkar här. Ja, precis. Ja, men jag, jag tar det sen. Ja, det är vår kypare som kommer här med drinkarna. Han är snäll. Tack. Tack, tack så mycket. Eh, jo, eh, jag skulle vilja prata om eh, mm. alltså, eh, en grej som hände som jag märkte som var lite konstig i år. Eh, vi spelade ju Hotel Dusk i ett avsnitt. Jag vet exakt vad du ska säga nu. Ja, det här är jättemärkligt. Alltså, är våra avsnitt, jag kan inte se exakt hur många nedladdningar våra avsnitt har. Eftersom att på Videospetsklubben så kan jag bara se hur många klick varje avsnitt har fått. Sidvisningar, Sidvisningar, ja. Och på iTunes så har jag glömt bort hur jag kollar sånt. <laughs> Och sen finns det en massa andra ställen där podden finns där jag inte kan liksom se... Eh, men, men det roliga var så att våra avsnitt Snittar på, på videospelsklubben.se Så snittar våra avsnitt på Kanske 250 klick ungefär Och sen så vet man ju inte Hur många vi dagar säger som, Vi säger 300 <laughs> för, att lite, för att vara lite självgoda Men alltså Hotel Dusk Drog iväg på 1500 mm. Hur hände det? Jag vet inte, det är ett väldigt Udda spel Det är ett spel som är svartvitt Ja. Som typ ingen har hört talas om. Precis. Som. Det är liksom ett äh, paper-and-pen-rollspel. Liksom. Ja. Alltså, det är så basic som det bara kan bli. Ja, det, är det, han, det, är, det är väldigt märkligt. Ingen action. Nej, det är väldigt märkligt. liksom Verkligen. Sen, det, sen var det kul att spela det, med det, men det spelade faktiskt aldrig klart. Men det tror inte Nej. vi sa det i podden. Nej, vi kom väldigt, väldigt, väldigt klart Vi kom till sista kapitlet. Sen var det någonting annat som släpptes då och. Vi prioriterade det istället för Hotel Dusk. Vi, det jag, är köpte ju, så. jag köpte ju uppföljaren på det också. Det gjorde uh, du. Det står ju i hyllan fortfarande. Jag tänkte ju så här, När vi är klara med Hotel Dusk så ska jag sätta mig och spela uh, vad Heter det Last Window. Last Window. Uh, the ja, story, Secret sånt, ja. of Story of K Cape West. Ja. Ja, men Det står fortfarande kvar, inplastat. Uh, vi kommer komma tillbaka till det med inplastade spel som <laughs> ska spelas. Det, det kommer absolut komma. Det är en skämshög som växer och växer. Men jag mm. känner så här... Alltså, man, vi har ju många vänner och bekanta på Instagram till exempel som mm. listar ytterligare ett spel som de har spelat i år mm. och så går det en vecka så är, är de på nästa spel ja. det är väldigt imponerande och jag avundas er som har den tiden mm. men alla har inte den tiden. Liksom. och Som förälder så måste man prioritera. Och det tycker jag ändå är helt okej. Okay. Mm. För vi har ju många spel som vi inte har kanske klarat. Eller vi har inte ens hunnit öppna dem. Nej, Men det, exakt. det är okej. Okay. Alltså vi har många av de här juvelerna kvar. Ja, vi, det är, så man jag, jag, är såhär, jag jagar spel på release datum Och sen så när jag får hem dem så blir de stående i hyllan ändå liksom I typ tre år innan jag bara, Ja, ah. och det beror ju inte på att du är odisciplinerad Eller inte har självbehärskning Nej. Utan det beror ju på att du liksom Du spenderar ju din tid med att jobba Typ på att ta hand om mm. Dante Men det är så, jag, jag, Du och jag älskar ju Alien-filmerna Alien Isolation var väl ett hyfsat eh, bra spel, säger folk. Absolut. Det står fortfarande i hyllan. Ja. Det är så här, när jag, jag tar det någon gång. När jag har men det betyder ju typ. att de spelen som vi väl sätter oss ner och klarar, mm. då har ju vi verkligen sålat. Vilket ja. spel förtjänar vår uppmärksamhet mest? Så här, exakt, exakt. Och då måste ju det vara ett bra spel. Mm. Typ. Jag, jag tänkte på en <laughs> grej. Så här, alltså alla spel, jag vet inte hur många spel som står i våran spelsamling här, men jag tror att det är eh, runt... 600 kanske. Blandat eh, nytt och gammalt. Allt från Atari till PlayStation 4. Och jag tänkte så här: Om jag skulle börja med det spelet längst upp i vänstra hörnet på bokhyllan och klara det och sen klara det som står bredvid och sen mata av det. Det skulle hela... inte komma särskilt långt. för... Nina Guiden står typ längst upp. Nina Guiden, ja, precis. Men jag så. tänkte: jag tänkte om, man, om man skulle ge sig fram på att klara det ändå, <laughs> ja. hur lång tid skulle det ta att spela igenom hela spelsamlingen? Oj. Jag tror att det skulle ta mer än vår livstid. Alltså, om, om vi spelade när vi hade tid. Så att ja, säga. om vi spelar i det tempo vi gör nu, mm. då skulle det ta tio år, kanske. Nej, jag tror det skulle ta mer år. Jag, jag, jag, oh, jag tror det skulle ta mycket <laughs> mer. Men förutsatt att vi fortsätter att fylla på i ja. samma tempo som vi gjort nu. Jo. Då är det... Femton då... år. Ja, 15 år kanske. Men fy, vet du vad det låter som? Nej. Det låter som att vi sitter och skryter över många spel. Nej, jag men jag menar vad det skulle vara skönt. För då har man någonting att göra fram till att Final Fantasy VII Remaken släpps. <laughs> ja, men eller hur? Ja, det är exakt. väl typ om 10-15 år. Apropos ja, uh, remake och sånt. Uh, ett av de första spelen vi spelade i år var ju faktiskt uh, den här HD-remaken. Eller HD-versionen av Resident Evil Remaken. Ja. Till... Uh, Alltså du, jag är så glad över att du och jag har alltså, eller, Du har ju spelat Väldigt många Resident Evil Men mm. det har ju inte jag För att jag ser mig ju själv som en alltså, Rädd liten fågelunge När det kommer till sådana spel mm. Så jag är så glad över att du har fått mig Att spela sådana spel mm. Till exempel att vi klarade Under Re Resident Evil 2 ja, mm. Underbart spel Och vi har ju spelat femman mm. eh, Och även det här spelet nu Det är inget mer va? Jo, de här på Wii. Ja, Umbrella ja. Chronicles och Darth Vader. Första inte det andra. Jag har ju många av de bästa kvar. Ja, Till exempel absolut. och så. Men jag är så glad över att vi spelade den här HD-remaken av ett anda. Mm. Den är kuslig. Den är jätterläskig. Mm. Men otroligt bra. Fyra bra nu. En av mina favoritscener i det spelet är det här när man ser när man går inom. någon mörk korridor, all, all, allting i mörk korridor ja, men man ser, man ser en skuggsiluett av en zombie som står på utsidan av ett glas och står och bankar på fönstret. Ja. Så speglas det av sig på väggen. Man liksom. ser inte zombie man ser bara skuggan. skuggan mm. Och sen så går man igenom och och tänker man att han kommer komma in genom fönstren och går ja. förbi. Men sen när man kom, så går man förbi och ingenting händer. Sen när man kommer tillbaka, då är den borta. Det är så här, precis. Det, det, det är, åh, så, äh, det är bra. så smart. Det är så, det är, är, uh, det är så läskigt att spela. Mm, alltså. mm. Eh, vi har gjort en hel del eh, Musikspecialer också Det här året eh, Det har vi faktiskt gjort Vi har kört eh, vi har kört Musikspecial Super Nintendo mm. Vi har kört musikspecial Konami. Konami Vi har kört musikspecial Capcom eh, Är det alla vi har gjort i år va? Ja, det är det. Ja, Capcom, Konami och Super Nintendo När gjorde vi musikspecial Final Fantasy Var det förra året? Det var förra året, ja, förra året. ja. ja. Eller kanske två år sedan, till och med. Nej, förra året. Förra året. Vi hade det Dennis är med, med som gäst. Mm. Jag måste också förtydliga en sak bara. Vi, har, vi hade ju väldigt mycket gäster i början mm. av BariPixlar. Och det har blivit mindre gäster. Vi har inte haft några gäster alls knappt. Nej. Och det Tyvärr. är av den enkla anledningen att det är av tekniska skäl. Eller som att vi normalt, visar när folk spelar in en podcast, så sitter de med var sitt headset, med var sin dator i. Typ en sitter i Skåne och en sitter i Göteborg och spelar in. Vi sitter mitt emot varandra. Vi har, eh, vi använder oss inte av, vad ska man kalla det för? Digital inspelningsteknik. Alltså vi, vi spelar inte in på en laptop utan vi spelar in med eh, två stycken stormembransmikrofoner in till en till en liten sån där handy device. Eh, och den har bara två outputs för mikrofoner. Tidigare när vi hade gäster så hade vi den här handy recorder utan mm. mickarna. Och hade liksom Dens inbyggda mickar Och så ställde precis. vi den emellan oss Och då kunde man ju vara flera i samtalet Och den tog liksom hela Allt ljud runt omkring den Ja precis, mm. i 360 grader uh, Så, så att, det här är ju bättre ljud men mindre mickar Alltså jag ska faktiskt investera I en bra dator Och ett externt ljudkort Så att vi kan ha flera gäster För jag känner att det finns Vi har väldigt mycket intressanta människor I vår omgivning som, som skulle kunna bidra Till ett Roligt och spännande avsnitt framöver. Jag tänker mig Castlevania 2. Simons Quest mm. med din syster. Mm. Ja, hon är, hon är väldigt väldigt vass på det spelet. Så ja, att det är hon. Är. Det vore kul faktiskt. Någon som är, har verkligen uh, insikt i det där. Mm. Spännande. Ja, men precis. Så Det är därför det har blivit som det har blivit. Ja. Men många musikspecialer. Ja. Mm. Eller ja, många. tre stycken har vi fått. Mm. Men det har varit ganska bra ändå. Super Nintendo, Konami och Capcom mycket bra musik. Oftast när vi gör de avsnitten det är ju för att vi har ett längre avsnitt på gång efter. Vi håller på med ett spel eh, som är ganska långt. Så, slänger så vi lite vill musik ge er någonting. Så länge, att liksom. ah. mm, förlåt, vad skulle du säga? Nej, jag tänkte säga det att när vi gör de här musikspecialerna så alltså det är det väldigt svårt att välja låtar. För man vill ju liksom inte ta de här självklara Nej. samtidigt som man vill liksom ändå ge lyssnarna Någonting episkt. Någonting mm. som verkligen får dem att nästan sjunga när de går till jobbet med mm. musiken i öronen. Liksom. Men jag tycker ändå att vi har fått ganska udda låtar. Ja, det tycker jag. Faktiskt. Vissa av dem i alla fall. Ja, alltså, när vi hade som förra året Final Fantasy musikspecial mm. då blev det ju ganska många självklara låtar. Men det är ju för att, ja, hur kan man inte? Jag menar, det är Final Fantasy. Man kan inte ha ett sånt avsnitt utan de här självklara låtarna. Nej. Hörru, ska, du, ska vi beställa in hummer nu Eller ska vi ta den Ja men du skulle vilja ha gåslever Är det en bra nyårssuppé mm, Jag är vegetarian så. Vad äter du istället för hummer på, Eller äter man, jag vet inte Äter man hummer på nyår Alltså, jag dricker bara alkohol på nyår Jag ja, har aldrig jag liksom jag vet, jag vet inte. Fast jag var faktiskt hemma hos en tjej en gång i tiden. Eh, på en väldigt nu börjar det Nej, <laughs> På en väldigt stel nyårsmiddag. Eh, den här tjejen. Stel, vad åt ni då? Eh, det kommer till det. Den här tjejen eh, skulle ju sedan dumpa mig typ två dagar efter. Eh, med ho för holländan För holländan, ja som var, som var, alltså Hon hade en, en kompis på besök eh, Och jag fattade inte att de typ hade en grej eh, Så jag var liksom som ett third wheel Fast jag var ihop med den här tjejen då. Men då minns jag att, då sitter Jag, fall, jag, jag sitter där eh, Och den här tjejen Och den här tjejens kompis från Holland Och den här tjejens mamma Och vi äter typ en soppa Med krabbklor i Ja. Alltså, alltså mjuka Krabbklor Som man liksom ja. tuggar Man kan göra det ja. Jag ska inte gå in På djupet i den där historien för Den, den är bara weird Jag ska säga att, Du får ju säga att Det var ju någon som fick sova på soffan Och det var inte holländan Nej, exakt exakt Du bara skrattade nej. Upp mig nej, alltså, alltså, Det är ju så, så hemskt nej. Så elakt Alltså Ja. Nu blir vi väldigt personliga här, men jag tycker att det är kul. Alltså jag, jag, vi har ju varit ihop och ganska länge. Vi har varit gifta, tag, liksom vi har barn och så. Jag känner att jag med lättnad kan prata om mina ungdom, ja, ungdomsbravader. Absolut. Liksom. Jag, jag, jag har ju verkligen inte varit någon. Liksom, jag, jag, jag, jag, Skit samma vi, vi, vi, vi får göra en sex- och samlevnads ja, någon gång. Precis där vi. Är ju att vi tar allting som du har gjort, eller? Nej, nej, nej, nej. Det, det skulle bli, det, det skulle det. bli en helt egen poddserie. <laughs> Men jag tänker eh, framtiden på pixlar, kanske ett avsnitt om eh, sex i tv-spel. Ja. För jo, men det är ju absolut. väldigt aktuellt med, alltså, mm. det blev väl aktuellt i med typ så här Mass Effect och lite sånt där. Och sen, alltså det har ju funnits ja, alltså men porrspel. Med förbättrad grafik så blir ju alltid sådana saker mer aktuella. Ja, exakt, exakt. Mm. Vad var vi någonstans? Just det, vi skulle summera året här. Ja, um, men precis. Uh, innan vi snurrade in oss på Ankläver och eller vad det nu var. Mm, förlåt. Ja. <laughs> Nej, men spel. Vi ja. pratar om Resident Evil. Just det. Men... Det finns ju massor av spel som vi har spelat. Du har spelat Wolfenstein, The Order. Mm. Jag skulle ta mig igenom Bravely Default. Och bara blev knockad. Wolfenstein-spelen tyckte jag om jättemycket. Bara oh, två. De var sjukt snygga. Mm. Jag älskar ju andra världskrig. Alltså det, det kändes som ett mer välutvecklat eh, FPS. Det var liksom inte bara straightforward. Eh, bara... Alltså förstår du? Mm. Endimensionellt. Det är ett av få FPS-spel där jag kände att jag hade väldigt roligt när jag spelade dem. Ja, kan man säga. jag kan tänka mig det. Mycket på grund av så här miljöerna och sen just det här med så här, um, framtidsnazister är ju alltid... Tolkar det här rätt nu, men det är alltid coolt med robotnazister. Ja, men det är ju det. Liksom, det det är, är väldigt häftigt. Det är alltid häftigt. Mm. Liksom. Självklart. Det här året har jag snackat jättemycket Skyrim. Ja, igen. Jag varje fick avsnitt. Ett, ja, men jag fick ett återfall. Ja. Uh, för jag började ju spela Skyrim första gången förra året. Mm. Men så fick jag ett återfall det här året. Du har Och pratat bara... om Skyrim. I, vänta, jag ska, jag ska räkna avsnitten här. Ja. Jag tror att det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nej. Jo, 13. Nej. Minus det där avsnittet. Jag tror att du har pratat om det i 12 okay. avsnitt. 12 av 17 avsnitt. Har du nämnt Skyrim? <skratt> 70% av våra avsnitt har jag nämnt Skyrim Ja. det är mycket ja, du... fattar ni vilket bra spel det är ja, <skratt> ja, Nej, men vet du, jag har faktiskt ångest över en sak mm -hmm. och det är att jag inte klarade Ocarina of Time ja, men du har ju inte gett upp det du... Nej, du nej, fungera. precis, jag säger mm. inte så här att jag har failat och jag har aldrig kommer spela, absolut inte det är typ ett av de bästa spelen jag typ någonsin har spelat men jag blev så sur vilken boss sitter du fast på bongo bongo alltså helt ärligt bongo bongo är en överjävlig boss det minns jag från alltså, Nintendo 64 Men, tiden alltså jag vet du vad det värsta är jag är rätt duktig på det, ja, det så alltså, det här är ändå typ, det första typ jag ger mig in i mm. på allvar liksom mm. eh, förutom de stundtals ja, minuter jag har gett mig in i eh, jag längtar hur det passar. Ja, mm. och typ, äh, in, ja, inte kommer så långt. Mm. Men det värsta är att jag har en kompis som säger att han aldrig har dött i Ocarina of Time. Han ljuger, det är så jävla enkelt. Han måste ljuga, är, alltså, jag vill slå jag honom jag i ansiktet när det, jag hör det. Det är det dummaste jag har hört. Det, det är det är... dumma, jag tittar på honom och bara, nej, du nej, ljuger. det är en lögn. Det är en lögn. Alla som det har klarat Ocarina of Time har ju dött någon gång. Ja, det krävs att du dör för att du liksom lär dig någonting om spelet. Precis, man, man halkar till någon gång och man, ja, man får en sten eller vad som helst. Mm. Man spelar inte genom hela spelet utan att dö. Nej, det gör man inte. Det, då är du savant eller någonting. Kanske, det vet vi inte. Jag misstänker det. Mm. <laughs> ja, nej, nu kränker vi snart någon. Ja, vi ska ta det lite lugnt med det. Um, <laughs> vi, har gjort det vi har gjort det tillräckligt i år. Um, ska vi prata lite grann om alltså det har, vi har ju det har ju varit en hel del event ja, i år precis massor av höjdpunkter Ja exakt och det är ett alltså, vi har ju det stora då E3. Eh, massa oh. sjukt skit. Varför det? Vi måste ju berätta. Ja, vi kommer till det, kommer okay, till det. Sen okay. har vi varit på eh, de alltså, jag, jag tänker tre grejer då, som har varit viktiga och det är E3, det är GameX Comic Con och det är Nobbervitz konsert i Stockholm det, som absolut. också betyder väldigt mycket för mig Men det mig är lite personligt. andra små grejer också känner jag. Ja det är det absolut. Men jag tänker då E3 det som hände på E3 som var speciellt stort för mig det var ju liksom The Last Guardian Lever Final Fantasy 7 Remaken, Händer och Shenmue 3 Händer. Jag tror att de flesta håller med dig på de tre punkterna. Ja. Alltså det var ju helt, helt otroligt. Man satt ja. ju där och bara fick våg efter våg efter våg med, oj, där Hör, har ni här där, där small raketerna ja. sitter. Mm. Nej men man fick ju bara allting översköljt Mm. För spel efter spel. Jag hade spel. liksom inte hämtat mig. Nej, innan. man blev helt chockartad. Man kunde inte hämta sig efter Nej. de här stora nyheterna. När man vaknade dagen efter var det som att det inte hade hänt. Mm. Vad var det vi dröm. såg i natt? Mm. Fyra på natten satt vi där och grät skrattade liksom åt den här fina nyheten. Ja, men, ja det bästa så... återigen. Eller, e tre. Det, det, det är så många som har sagt till mig liksom att oh, jag lyssnade på ert avsnitt om Shenmue, eh, Shenmue där, och att eh, Åh, oh, vad fint! Är äh, raketer? Ja, jag såg den. Alltså, vi spelar inte in det här på nyårsaften, vi spelar in det här innan nyårsaften. Det är ja. någon jävel som går loss här ute med raketer. Ja, vad ja, ja, Skitsamma. Men äh, jag tänker på, det är många som har sagt det till mig att de lyssnade på vårt Känn avsnitt Och sen sa de liksom att det ser så kul, för att när ni spelade in det då visste ni inte att Känn 3 skulle komma. Precis. Äh, men, men samtidigt, så liksom, för att det blir ju så, folk som följer oss det blir ju liksom värsta grejen för dem att höra mig sitta och säga The Last Guardian är dött. Ja, och vi Final Fantasy om... 7 kommer aldrig få en remake och Shinmu 3 kommer aldrig hända och sen så händer allt det där. Alla liksom. de tre. Du, du frågade frågar ju mig specifikt liksom, att skulle du vilja se en Final Fantasy 7 remake? Mm. Och jag säger liksom nej. Mm. Jag vill inte det. Jag tror inte det blir bra. Jag är väldigt nöjd med det med originalet liksom. De behöver inte bättre på det. Och då blir vi serverade den här härliga trailern med Final Fantasy 7. Mm. Alltså Ja, det är ju underbart. Och det är precis sådär som jag hela tiden... Exakt hela tiden har föreställt mig en remake. Exakt jo, sådär. Jo, jag förstår ju det. Jag har all förståelse för det. Full respekt för det. Mm. Men min farhåga finns ju fortfarande kvar. Mm. Att det liksom blir... Äh, inte att det blir dåligt. Jag tror inte att det blir dåligt. Snarare att det liksom... Jag vill ju fortfarande att en remix ska ge respekt åt originalet. Mm. Jag vill inte att nya spelare i framtiden ska spela det här och bara ja, har är det för skit? Final Fantasy VII. Ni, mm. Och inte ha någon aning om att det fanns ett Final Fantasy VII som släpptes 1997. Nej, exakt. Mm. Det blir jag arg över. Alltså jag, ja. jag blir lite så här stolt, förstår du? lite så mm. arrogant och tänker att det här är mitt Final Fantasy VII. Nu får inte komma och liksom... Ja, det, förstår du. du? Det här spelet, 5.57, det är mitt spel. Jag ja, spelade 97 jag vet, när det släpptes på absolut. vintern. Um, <laughs> och du har spelat det nu också, varenda jag, dag i två veckor. Jag har spelat Steam-versionen Steam som släpptes på PS4. Där. Och du var nästan tagit Platinum. Jag har snart tagit Platinum på... Alltså, inte två veckor skulle jag, vilja säga. jag skulle vilja säga Nej, typ en och en halv kanske en. Nej, jag skulle vilja säga en vecka om ja. har tagit mig och, och, och, En rolig trophy från det spelet Som krävs då för att man ska få platinum mm. Det är ju att du ska gå på date Med Barrett Svårare än vad man tror Det visste inte ens jag att man kunde Nej. alltså Ni som har spelat Final 57 Ni vet ju att man får gå på en date Av något slag då mm. med, Alltså, är man inte nära Goldsacer då? Du är på Goldsacer Du är på Goldsacer, ja. ja just det mitt svik sviker mig lite ibland. Mm. Eh, och du får ju gå på en date och oftast blir det med Aries. Mm, eller Tifa. Eller, Tifa eller Yuffie. Men oftast är det, oftast är det Aris. Ja, ja Aries. Oftast som spelare så väljer man Aries för att det är så som liksom spelet vill att man ska tänka. För det är de som liksom har den här kärleksrelationen. Mm. Eh, och det gjorde vi första gången vi spelade. Mm. Det var jättemysigt. Och sen säger du att en trophy handlar om att få Barrett med på den här dejten. Mm. Det liksom går ju emot hela spelets handling. Det är alltså det här spelet, jättekonstigt. Det här spelet var ju väldigt tidigt med såna här, alltså affliction points. alltså Du vet, som dating simulatorer och sånt här. Det här spelet har mm. ju en sån alltså inbyggd funktion. Men till exempel om, om du går tillbaka till den officiella guideboken till spelet så står det ingenting om det här. Alltså är det här någonting nytt eller har det alltid, det har funnits, alltid funnits i spelet? Det har alltså alltid funnits. Det är jättekonstigt. Ja. Visste du om det innan systemet? Ja. Jag tror att jag har lyckats med det någon gång tidigare. Förr. Alltså det ändrar ju liksom inte själva handlingen. Nej. Obviously. Alltså Aries och Cloud kommer fortfarande visa så här, ömhetsbetygelser mm. mot varandra. Mm. Men det är just det här att du kan få en lite annorlunda dialog mellan Cloud och Barrett. Mm. Alltså det är ju jättefånigt. Och jätteroligt. Ja, det är det. Du måste sjukt, sjukt häftigt. Alltså E3 i alla fall. Vi ska inte snöras inåt på det där. Men jag tänkte, jag skulle prata lite snabbt också om Comic Con GameX som vi var på i Stockholm. Mm. Um, höjdpunkten med det, alltså det var ju mässan var ju helt okej, okay, ska jag säga. Ja, den, men, den var lite underkritik, måste ja, jag faktiskt men säga. Jag måste ändå säga att det som gjorde hela det här äventyret värt besväret var ju att vi fick träffa så mycket av. Alltså våra underbara kompisar oh. och lyssnare Absolut, alltså det hade lika gärna kunnat vara på en, ett torg Ja Och jag hade inte brytt mig För att, alltså förmånen att få ha sådana fina vänner som Även om man liksom inte, man kanske har träffats IRL två gånger mm. Så, åh oh, det är sådana varma känslor Och det är såna varma, goda, genuina människor man träffar mm. Det är så härligt ja, alltså, alla, alla, Vi kan vi kan sitta här och name droppa allihopa Men alla ni som Ni vet vilka ni, ni är vilka En, ni en är. stor jävla kram till er För att ni gör, <laughs> ni gör det här så jävla värt eh, alltså, vi, vi känner att vi gör någon nytta När vi gör det här När, när ni kommer fram till oss och bara säger att, Fan jag älskar en podcast Eller bara vill hänga lite alltså, Det är typ det, det, typ det roligaste som finns Ja det är liksom. jättemysigt att spel, spel kan liksom föra människor samman. Det är, är något så jävla coolt i det. Ja. Jag älskar det så mycket. Det, är, det ja. är häftigt när världen ser ut som den gör. Mm. Så kan folk, oavsett vem du är, ålder, kön, religion, mm. ja, bakgrund. Liksom. Mm. Man kommer tillsammans och man spelar och har kul. Liksom. Lyssna på Beatles, come together. Eller hur? Nej. Nu blev det lite flumma. Nu blev det lite peko här. Ja, lite peko. Beatles finns, på, Beatles finns på Spotify nu också. Hörde. Jag. Ja, jag sa ja, det. Kul. Rolig genavgred. <laughs> ja. äh, <laughs> sen så också en, en annan person vi har träffat i år. Det är ju Nobuo Matsu. Skaparen av äh, Final, alltså Final Fantasy-musiken. Jag tror inte han behöver någon äh, introduktion. <laughs> ja, men han har gjort musiken till äh, många av Final Fantasy-spelarna. Och vi fick äran att... att äh, Gå på en konsert när hans musik framfördes Och så fick vi träffa honom efteråt och ja, Skaka hand Ta en bild med honom ja. Och han önskade dig och mig personligen Lycka till med vårt liv Ja, vi vann ju någon konstig tävling där ja. Han, ja, han tyckte det var fint Att vi var där som ett giftpar Och ja. allting och, eh, Så ja. fin japansk herre ja, Han är så jävla cool med sin bandana man Ja, har alltså det är så ja, fint häftigt. Häftigt. Fin ödmjuk man Ja, det har ju hänt en massa annat också, alltså förutom Ja, eh... men lite smågrejer som har hänt. Till mm. exempel så fick ju du och jag eh, äran att vara med i spelklassiker musiks eh, årliga julkalender. Mm. Mm. Det var ju du och jag och massor av andra duktiga podcastare och eh, youtubare. Ja, det var eliten skulle jag säga. <laughs> liten och vi. Ja, ja exakt. exakt. Mm. Nej, men det var jätteroligt. Och för er som inte vet vad det är så har då spelklassikermusik eh, ja, 24 stycken små avsnitt. avsnitt ja. ja, varje dag fram till jul. Där man kan prata om en anekdot som har med vintern att göra, med julen att göra eller ja, vad man vill. Och det var jättemysigt att få lyssna på alla de här små minnena mm. om eh, folks julaftonar eller ja. Mm. Vad som helst egentligen. Och det var jätteroligt att få vara med. Mm. Det kul. jättekul. Vi var med i en till julkalender också. Ja. Det här är någonting som hände några dagar före jul. Och jag stod på jobbet och fick en avisering om att det här hade hänt. Det här, det här inlägget som hade postats på en blogg. Och jag satte mig ner och läste. Och jag blev så otroligt rörd och tagen. Alltså det här är typ det finaste någon har sagt om mig någonsin i hela mitt liv. Jag håller med. Jag blev så otroligt lycklig av det här. Tacksam. Um, ja, exakt. Det är ju våran uh, gode vän Jerry Olsons inlägg om Paripixlar på, på sin blogg där. Jag tycker vi länkar den på videospelet. Ja, absolut. Här, han har um, alltså haft en kalender där han har listat uh, människor och uh, Människor och alltså, podcasts som alltså, han tycker är värda att uh, lyssna på och människor som har betytt någonting för mm. honom i mm. år. Och det har varit uh, viktiga människor som har gjort uh, skillnad i samhället och att få vara med på den listan då. Uh, jag tror att Malena Ernman uh, fick ju vara med. Jag tror att hon var till och med nummer ett. Ja. Nummer, ja. ett, nummer, ett liksom. nummer 24, Eller, då, 24 då. ja. ja. Och att få vara med på den listan eh, över människor som har gjort någon skillnad mm. i år, liksom. mm. det är en oerhört stor ära. Och, men jag blev så paff, jag blev så otroligt lycklig av att få höra det. Så tusen tack ger du, verkligen. Ja, det, fr från djupet av mitt hjärta. Det ja. är typ det finaste någon någonsin har sagt <laughs> om mig någonsin. Så att, eh, ja. En stor high five till dig, det är du absolut värd. Ja. Um. Ja, jag blir nästan lite sentimental här. Ska jag beställa lite mer sprit så vi får igång den här festen här. Det är ju du och jag här i vårt kök kanske. Vi har bevittnat någonting. Någonting som kan vara en höjdpunkt i filmhistorien. Mm. Någonting som jag har lämnat ett, har lämnat ett avtryck i mig. Ja. Ett avtryck... Eh, som av... gjorde att vi blev helt mållösa. Ja. Vi sa inte ett ord till varandra på två dygn. Vi var tvungna att dra ner persiennerna och ligga under täcket i två dygn för att återhämta oss mentalt mm. inför den här stora grejen. Mm. Nej, jag ska ja. Men typ. Vi har varit och sett den sista actionhjälten på bio. Nej. <laughs> Nej Vi såg den nya Det har vi inte pratat om tidigare Vi har ju faktiskt varit och sett uh, Star Wars Episod 7 Men Hold your horses Vi Aha. ska inte spo spoila någonting Nej vi ska Nej, inte spoila någonting vi behöver inte oroa er Nej um, alltså jag säger nu jag ja, precis. Men vi kan, vi, alltså Jag kan säga så såhär uh, Spontant intryck Från mig uh, mm. jag, jag, jag, hade, jag hade Alltså jag tycker att det var En väldigt bra film uh, Jag tycker att den är värdig sin plats bland de resterande eller bland de tidigare sex filmerna. Eh, jag tycker att den känns väldigt mycket Star Wars och jag kan knappt fucking bärga mig för de två kommande filmerna. Den, jag, är, ja, jag hade otroligt höga förväntningar på The Force Awakens men den här filmen levererade ta mig fan allt jag ja. ville ha. Jag håller med, alltså när jag tänkte på hur en uppföljare till de äldre filmerna skulle bli så hade jag någonstans föreställt mig exakt det här mm. Alltså de äldre filmerna de är ju, om jag tänker på episod 4 till 6 de har ju ganska många inslag av komedi Ja, och lite de, såpa de är också är lite, alltså, lite... Ja men precis, mm. det är lite klyschor, det är lite så här tuntit ibland Mm Eh, och det tänker man ju inte på idag För att nu liksom Upphöjer man ju de här filmerna Som om de är liksom eh, ja, Gudarnas gåva till människan ja. Och det är de ju nästan För de har ju verkligen satt spåret Och eh, mönstret för hur en bra sci-fi film Ska vara Absolut Men när vi såg den här nya filmen, då, episod 7, då fick vi det här. Det var inte löjligt, det var inte tuntigt och så här, lite oseriöst. Det var liksom en seriös action-äventyr-sci-fi-film. Sopa. Fick... Sopa. Mm. Uh, vi fick det här rymden, uh, alltså fighterna. Vi fick allt det där action. Mm. Vi fick, uh, uh, man satt där och, vad säger man? chippade liksom efter andan när mm. det blev seriöst och man tänkte liksom att nu går det helt fel. och bla bla bla. Mm. Men det hade ändå de här komiska inslagen och den var lite klyschig och sådär, men det kändes mer att åh, vilken nostalgisk film. Det kändes jävligt mycket Star Wars. Ja. Så kan precis. Jag säga. Eh, på både gott och ont, om man säger så. För, mm. för mig är det bara gott. Mm. Jag älskar att de är lite eh, tuntiga ibland och sådär, för då känns det ju som en äkta Star Wars-film. Mm. Men det som folk har kritiserats, kritiserat filmen är det är ju just för det, att den kanske är lite komisk ibland och så. Mm. Men jag menar, det är ju så en Star Wars-film är. Ja, då har de inte sett nej. Äh, allting. den kan inte vara på annat nej. sätt. Alltså, vi kan ju säga det också, att vi kommer ju att ha en sidequest <skratt> Star Wars under ja, 2016. Det kommer äh, vi. Ett, ett helt par avsnitt dedikerat till Star Wars. Äh, Ur två amatörers Ögon. Ja, för att du och jag, alltså vi har ju. Vi är inte insatta i Star Wars-universumet, alltså till den graden att vi vet exakt vad alla heter, vilka alla Darth's är och ja, ni fattar. Så det här är ju ett avsnitt under all kritik. Det finns säkert folk där ute som är superinsatta i Star Wars mm. och som kommer vilja rätta oss på allting. Men vi vill göra ett avsnitt om det för att. Vi tycker om att prata om alltså, det. Vi har ju sett filmerna en miljon gånger. Men vi har sett filmer. precis. Mm. Och det är typ det vi vill prata om. Vi vill liksom förmedla varför vi tycker att filmerna är bra att se. Och varför Boba Fett är den coolaste karaktären i världshistorien. Ja, jag tycker han solo, men... Mm. Uh... Spännande, ja. Det är, det är en diskussion som kommer komma precis. under nästa år. Ja, det är inget exakt. avsnitt som handlar om hur duktiga vi är på Star Wars. Alltså. Nej, exakt. Nej. Men du är nöjd med The Force Awakens i alla fall. Ja, väldigt nöjd ja. Det, det kan inte bli bättre än så Vi har ju några tillspelare som vi har spelat i år Ja, nej Skit Ja Nu spelar Filippa ut sin öl Här ut, ut, ut, över inspelningsutrustningen ja, Det var förlåt. inte så himla bra blir... <laughs> Hela den här Den är ölig nu Ja Robin, du får säga det. Klantarsle Filippa. Ja, förlåt, men Filippa hade precis ut en öl här på bordet över alla anteckningar och. Jag tror uh... att alla hörde det. Ja, Hur? spännande. Jo, men det. Vi ska. Mina, jag ser inte var står på mina anteckningar längre. De är de är, det är utsuddat. Du var till och med öl på armen. Det de, de droppar på mina ah, papper. Ser du? Just Jag kan höra ljudet. Man hör nej, nej. nej. skit Vi ska prata om några spel till här. Sen så ska vi uh, ta lite roliga kommentarer vi har fått till det här avsnittet. Då. Yeah. Um, spel som är värda att nämnas mm. uh, i år som har släppts. Det är Fallout 4, Until Dawn, uh, Metroid Solid 5, The Phantom Pain och inte att förglömma Life is Strange. Nej. Um, starka titlar. Starka titlar allihopa. Uh, snabbt. Lite snabbt kan vi prata om allihopa då, egentligen. Ja, uh, men absolut. Antil uh, Dawn var ju en bra skräckupplevelse. Verkligen. Uh, det känns ju nästan mer som en... Alltså, det känns lika mycket film som spel. Mm. Och det gjorde vi ett avsnitt av också. Ja, vi rekommenderade ju folk att spela det här med sin respektive. Precis. Och det var många som hade gjort det. Exakt. Så att det, var, det var roligt att, det, att vi fick lite... Precis, inflyten. att folk uh, tog våra råd. Men vi hade ju sagt att det inte var så läskigt att man liksom kunde spela det. Mm. Men folk har ju sagt att deras respektive kanske inte uppskattade Nej, det. Exakt, lika exakt. mycket. Så jag hoppas att vi inte har liksom förstört, förstört någonting mellan, Nej, <laughs> mellan folk här. Um, Life is Strange. Life is Strange. Uh, Underbart spel. Jag kom lite som en bubbla. Jag fick det här rekommenderat till mig av uh, våran vän Joakim Olsson. Um, och, och han är ändå inte klar med det. Han är inte klar med det, men vi spelade klart det. Det släpptes ju episodbaserat då uh, på Playstation Network. Uh, fem delar. Um, jättebra handling uh, Ganska snyggt för att vara ett Alltså Ett väldigt enkelt spel Det är liksom ingen AAA-titel vi snackar här Utan det är liksom episodbaserat i stil med uh, The Walking Dead, The Walking Dead. Um, Men grafiken är ju det sista man tänker på Ja, exakt Det är ju karaktärerna och uh, på något sätt så Syns karaktärernas känslor Och uh, ja, Egenskaper bättre i deras Ansikten, trots mm. kanske i vissa ögons usel uh, grafik. Förstår du vad jag menar? Absolut. absolut. Um, det tycker jag är ett spel man ska spela i år. Um, sen då, Fallout 4. Så pratade du om i senaste avsnittet. Jag är, ja. jag är helt färdig med Fallout 4 nu. Jag har, ja. inte, jag har inte 100 att det. Och jag bygger hus. Som du alltid vill påpeka. Ja, men, men alltså, <laughs> du har spenderat väldigt mycket tid på att bygga hus i det men, spelet. Alltså... Jag, jag har byggt ett trevåningshus med fengshui. Förstår ja, du att det tar lite tid? Ja, och sen så har du satt upp så här. Du har ställt upp bokhyllor och där, där har du liksom placerat alla dina böcker som du har hittat. Ja. Och sen så har du liksom en coca cola kyl Och där ja. har du ställt in dina coca cola quantum ja. som du har hittat. Och sen så har du så här, här. Så ba, så ba, du kan liksom sitta en kvart för att, för att försöka få den perfekta vinkeln på hur sängen ska stå. Det är så här, jag bara... Gå ut och skjut någonting. Men nu... Det är så här, du bara, ska sängen stå här eller här? Så bara gå, jag bara, du får bestämma det själv. Så gå in i, i sovrummet och fixa någonting med datorn där. Kommer du ut så står du fortfarande kvar i sovrummet och bara, försöker vinkla sängen så här, perfekt. Bara, ska jag ändra väggen här Nej, eller? Jag bara, men, men, det ja, men det är typ så det är. Nej, alltså jag har fixat med min sediment. Mm. Det har jag gjort. Väldigt Jag har gjort mitt hus magnifikt. Jag har inget hus längre. Jag har ett slott och folk sitter i min bar och dricker öl och vin och whisky och allt som jag har hittat under mina resor ja. så det är trevligt jag har ett trevligt sällskapsrum ja, det jag funderar på att sätta in ett biljardrum också. eller biljard är fint. Också. Ja, det är Nej, fint. men så Jag har ju även fixat med settlements och fixat grödor och sängar och byggt hus till dem också. Ja. Inte, för, inte för att spoila någonting om, om handlingen och sådär, men <här> det kan vara bra om man ganska tidigt i spelet engagerar sig lite i settlements och scrapping. Exakt. För det kommer dyka upp i main story längre fram och det störde ja. mig som fan. Jag är inte klar med huvudstoryn men jag har kommit en väldigt bra bit. Mm. Jag... Och det är jättekul. Men... Ja. Precis som jag kom till i Skyrim, som också är ett open world av Bethesda. Mm. Så har jag tröttnat på det. Jaha, okej. Okay. Ja, det är många som upplever det så, att det är, liksom ett, att det, att det är mer i ett Fallout 3.5 än ett Fallout 4. Ja, men precis som vår vän Jocke mm. sa, att det här är ju Fallout 3 Skyrim. Mm. Ja, exakt. Mm. Alltså jag, jag är väldigt nöjd med, jag, jag älskar Fallout 4- av den ja, av absolut. Men det är bara för att jag älskar Fallout 3 alltså, För mig är det bara som ett nytt Fallout 3 eller man ska säga. Fast lite snyggare, lite nya grejer du kan göra Och lite nya platser du utforska Vet du liksom det är liksom, det, är är jag är jag det älskar. bästa med Fallout, 3, äh, Fallout 4? Nej. Det som jag absolut inte trodde att jag skulle fastna för mm. För att jag har som om Jag är en perfektionist när det gäller att eh, fixa till och modda. Jag skulle, men jag, jag, sk jag, jag skulle diagnostisera det med OCD light Ja, faktiskt. Mm. Det är därför jag är så förvånad över att jag tycker om att bygga hus. Mm, exakt. För att eh, jag hade ju lätt kunnat sitta i tre timmar och liksom fundera på hur eh, ja, ett rum skulle se ut. Mm. Liksom. Mm. Men nu har jag liksom kommit en bit till vägen. Och det är nog därför jag tycker om det också. Mm. Liksom. Men det jag tycker är bäst i Fallout 4 är vapenmodningen. Ja, det är kul. Jag älskar att modda vapen. Och mm. jag har ju lätt bättre vapen än dig. Ja, det har du säkert. Ja. Men jag är färdig med spelet. Jag... Trots att du är 20 levels mm. över mig. Ja, men jag, ja. alltså jag känner att jag har utforskat världen tillräckligt mycket. Du är mycket. klar. Jag har inte utforskat allt, absolut inte. Men jag har utforskat väldigt mycket. Oh ja. Jag har gjort väldigt mycket sidequests och jag är klar med main storyn Och jag känner mig jag känner så att jag vill inte gå tillbaka till det här spelet nu. Uh, för jag känner mig färdig med mitt äventyr där. Jag kommer säkert spela om det, absolut. men jag, jag, jag är väldigt nöjd med Fallout 4. Uh, men som sagt, jag tror att det beror på att jag älskar Fallout 3 väldigt mycket. Som gör att jag liksom men man, man kommer liksom till den gränsen där man, när man känner sig mätt. Ja. Nu får det vara, liksom. Mm. Men du kanske fått återfall, precis som jag har fått med Skyrim. Alltså, mm. Åtskilliga gånger, liksom. Ja. Vi får se. Men Värsta fienden i Fallout 4. Ghouls. Fy. Jo. Okej, okay, jag har inte mött sådär asmånga många class men, alltså, men jo, jag avskyr ghouls. Jag tycker de är så läskiga. Jag tycker inte att... Oh. Yes, jag har aldrig känt mig hotad av någonting. Oh, alltså, jag har aldrig känt mig hotad <laughs> av, av någonting taxid. i det här Nej, men, jag, nej alltså, men du är ju ganska... Du, nej, alltså, alltså, I jag, slutet där så var du ganska op. Jag springer runt i The Glowing Sea och jagar sådana här alfa deathclaws och jo. liksom slår i alla med mina bara knytnävar. Jag är inte riktigt liksom, där än. Nej. Men jag tycker det är läskigt att gå in och en byggnad med massa feral goos. Mm. Ja, nej men det, det, det blir, då blir det ju typ som ett zombiespel. Ja, men ständigt. det är ju ja. typ ett zombiespel ja. för mig. Och det mm. är rätt konstigt att jag vågar spela då? Vi pratade ju med eh, vår goda vän Joakim Olsson rätt nyligen om Fallout har vi 4. Har märkt att alla våra vänner är våra Go goda, goda vänner? <laughs> ja. vi, har ju våran, vi har ju också en kommentar snart från vår goda vän i Japan, ah, just det. Ja. Han är den riktiga Han är vän. Han är det original, den <laughs> goda vän. Um, men um, ja. vi, vi pratade ju med Joakim om det här um, sättet jag spelar Fallout 4 och sättet um, du spelar Fallout 4. Mm. Och det är inget som säger att det du gör är fel. Men. Alltså jag bygger inte bara hus. Nej, jag vet, jag vet det, jag vet det. Men, men jag menar det att det finns ingenting som säger att det du gör, att, att fokusera tidigt på settlement och sånt. Det är ingenting som säger att det är fel. Liksom. Nej, absolut inte. Eller det är ingenting som säger att det är jag gör det rätt heller. För jag menar som att när när jag börjar spela, jag går inte till main quest direkt utan jag jag går ju bara ut i världen och gör saker. Ja, alltså... men han höll ju ändå med mig med en sak. Mm. Han har ju även spelat Skyrim. Mm. Eh, som är ett, en öppen värld med jättemycket sidequests. Eh, men, men där känner man ändå på något sätt vart mainquest vill ta dig någonstans. Ja. Han, precis som jag, kände att i Fallout 4 så var du liksom helt vilse. Du, du fattade inte att du skulle gå till Diamond City på en gång. Nej. För i Skyrim så är det inte så. Nej. Då ska du inte ta dig alltså, i mitten av kartan du gör Utan då är det liksom såhär, i närmsta by. Och, om du mm. fattar. Så mm. både han och jag kände oss lite vilser där. Liksom. Mm. Men ja, sen gick det väl bra. Jag har ett spel kvar som jag pratade lite kort om. Um, det är ju hela den här uh, Långa harangen med Hideo Kojima Och uh, Metal Gear Solid 5 um, Som blev ett spel Som det kanske inte skulle Vart egentligen Jag vet inte Det blev ett alltså Jag spelade igenom hela spelet jag, jag tyckte att det blev en konstig upplevelse um, Jag tyckte det var bra, absolut uh, Men det var någonting som Inte kändes Metal Gear det. Alltså det är ju färgat av eh, de här personliga konflikterna mellan eh, Kojima och, och... Eh, Konami. Ja, exakt. Mm. Tyvärr. Men man märker faktiskt det ganska tydligt. Det är ett otroligt snyggt spel. Mm. Väldigt, väldigt snyggt spel. Och för att vara ett tredjepersons eh, eh, sniper, ja, stealth action-spel action så är det ju verkligen 10 av 10 jättebra. Mm. Men som, alltså, ett, som ett Metal Gear är det liksom så här, är det ett Metal Det är lite fjutigt. Mm. Mm. Metal Gear är ju kända för sin alltså, verkligen tunga story. Ja, här var det ju knappt någon story. Det här var ju knappt någon ju... dialog. Liksom. Alltså, all, all dialog i det får plats på ett A4. Och jag tror att eh, alltså, orsaken till allt det där, roten till det onda här, det mm. är just att det är en, en öppen värld. För att kunna hantera ett uh, open world-spel, då måste du ha gjort det några gånger. Mm. Och du måste liksom kunna balansera det här öppna, fria med en tung story som känner att, som liksom håller dig lite i handen där bredvid, mm. men du får ändå frihet att göra lite annat. Det ska stimulera dig på fler än ett sätt. Ja, ja, I det här spelet då var du helt öppen och du bara, ha, vart ska jag någonstans? Och det var bara en massa upprepande quest hit och dit mm. hela tiden. Ja. Och lite story, lite då och då. Man visste liksom inte vad main quest var för någonting. Nej. Förstår Men, du vad jag menar? Ja, exakt. förstår vad jag menar. Det Men, är svårt äh, att hantera ett bra open world. Ja, exakt. Och jag, jag känner så här också att nu har ju Kojima upp öppnat Kojima Studios, eller Kojima Productions, tror de heter. De jobbar just nu på ett Sony-exklusivt spel, och jag menar, all kärlek och lycka till Hideo Kojima framöver. Jag älskar den mannen. Verkligen. All lycka till på vägen, skulle jag säga. Jag känner mig ganska färdig med alltså det jag har spelat i år. Har du någonting kvar? Ska vi börja gå in på de här roliga kommentarerna som ni, <laughs> som ni kära lyssnare har gett oss? Är det någonting då annat du vill säga om något spel du har spelat Nej men det är nog bra Alltså vi har ju spelat väldigt, väldigt Mycket, mycket, annat, <laughs> ja, väldigt men, mycket annat Men vi var tvungna ja, att sålla någonstans Ja, liksom. absolut ja. Jag tycker att vi, innan vi går in på de här roliga kommentarerna Så mm. kan vi ta en liten musikpaus Ja Jag har ett förslag Ja, du får välja låt Då skulle jag vilja att vi lyssnar på en låt från Fallout 4 mm -hmm. Mm -hmm. Den här Diamond City Radio Som mm. spelar gammal musik Mm. Gammal typ, 40-50-tals musik. Mm. Och då är det eh, End of the World med Skeeter Davis. Har pixlar, har... Mm, officiellt lagt ner. Officiellt lagt ner. Nu har vi öppnat eh, alkoholen ännu mer. Eh, vi, har, vi har beställt in en hel del drinkar här. Eh, och jag ska göra så här. Så, nu vet ni att det jag säger nu It's representerar so. inte mina egentliga åsikter. eller något, Jag vet inte. Vi ska läsa en massa massa roliga kommentarer i alla fall som vi har fått ifrån er lyssnare. Och vi, vi har inte förberett det här alls nu. Nej, så allt i, vi säger nu, det, är bara, ja, det bara är. Det bara är. Ja. Vi har fått en... Kommentarer kommentar från Robert Axin. Vikning är en enklare måltid som äts framåt natten. Ja, vi pratade ju om... om Vik, eh, ja. Vad är vikning? Vem var vikning? Ja, det är du ja. som tror att det är någon. Ja, okay, Vikningss chips. Ja. Dumt. Men, ja. Nu vet vi i alla fall att, att det är någonting, ett nattmål. Typ, när man blir hungrig på framåt, mat ja, det är typ alla gånger jag plockar fram after eight typ när, mm. jag, när jag sitter framför eller tv. när jag kommer hem efter att jag har stängt på ICA klockan 22:15 så kommer jag hem så sätter du på ugnen för att lägga in chili cheese Ja det, det är det bästa viktning Vickning det är viktning alla oh. ja chili cheese mm. Han fortsätter i alla fall Om ni har sett Sunes jul så försöker Rudolf stjäla med sig lite mat ifrån julbordet och det är lite <skratt> lite mat från julbordet då det är på för lite kvällsviktning där fick vi svaret då, alltså i ett då exempel. Alltså. Mm. tack för ännu ett mycket bra och trevligt avsnitt, jag äger själv alla tre Mario-spelen till NES men för mig är det tredje spelet som, är det tredje spelet bästa av dem um, var du artikulerar ja, förlåt. Robin men då går jag också mycket på nostalgifaktorn. God jul på er. God jul på dig, Robert. Ja, det är Äm... samma. Tack så jättemycket. Ja, tack så mycket. Jag... Kul, eh, kuriosa om eh, vikning. Ja. Nu vet vi ju det. Och jag känner också att Mario 3 är det bästa Mario-spelet på Näs. Ja. Det... det håller jag med. Ja, ja. Det har jag med om. Um, vi har fått en kommentar från Henrik Svensson också. Bring it. Fantastiskt avsnitt som vanligt. Tack så mycket Tack. Oh my god, Fallout 4 är så sjukt bra. Jag har spelat 127 timmar så kommer inom jag ska komma in en parentes här. Bästa filmen som handlar om någon som är fastklämd i ett berg. Jag tänkte också <laughs> på det. Shit ja. var sjukt. Ja, den, den är faktiskt bra den, den är bra och The Moment mm. när han sågar av armen. Och den mm. musiken har man sagt... Det är, är det bra, det är bra. Um, 100, han har spelat i alla fall 127 timmar enligt Steam. Och det känns knappt <laughs> som att jag har börjat på huvuddraget. huvuduppdraget. Oj då. Precis som Robin så utforskar jag spelvärlden helt på mina egna villkor. Och som vanligt så låter jag Bethes så låter Bethesda en göra det. Mm. Uh, det finns en jävla massa slumpmässiga grejer att upptäcka. Har ni till exempel hittat pojken som varit instängd i ett kylskåp i 200 år? Va? Nej, det har inte jag inte gjort. <laughs> äh, Vad morbid. Nej. Eller den. Jag är glad över. <laughs> Eller det strandade fartyget med Raiders som pratar typ norska. Vad? Nej, det har jag också Nej. missat Nej, alltså missat. du ser. <laughs> Vad sjukt. Allas upplevelser av Fallout är ju olika. Jag hittade alien. Eh, vi kraschade alien Ja, men det är känt. Ja. Mm. Eh, två väldigt många saker som spelet inte lett mig till i uppdrag utan bara stötte på dessa helt random Helt klart ett Game of the Year för mig. Angående sitt 2 så var det ett av det där spelen som jag spelade sönder när jag var liten. Men efter Yoshi's Island så, så är det mitt favorit Mario-spel. Jag klarade det bara en gång, men jag minns idag glädjen att äntligen ha besegrat slutbossen och fick se att allt bara var en dröm. Ett koncept som var mind blowing när jag var typ fem år. <laughs> um, nu är det där med Star Wars så undrar jag vilken favoritfilm är och favoritspel. Självklart så är eh, episod 6 Return of the Jedi Favoritfilmen och Knights of the Old Republic 2 Favoritspelet Ha det bra med vänliga hälsningar Henrik Okej, okay, mm. två F frågor här då. Fin eh, kommentar Ja, tack. tack så mycket Henrik Och 127 timmar in i Fallout och knappt börjat hmm, Du har inte barn va? Det är min första tanke. Eller? Jag vet inte. Det kanske han har. Henrik Svensson, har du barn? Du får veta på har du, i... har du barn? Kommer du ihåg att det var en reklam som var så. Har du, har du ja. barn? Kommer barn? gå, är det? <skratt> <skratt> hon som spelar mördaren i Bäckmannen nu. Ja, utan det, var, det, var, det var hon när Finns henne. Har du barn? <skratt> har du barn? Det var <skratt> orppad. <skratt> <skratt> Okej. Okay, uh, det var ett par frågor uh, där. Jo. <skratt> Star Wars-filmer, ja, äh, vilken är favorit, vår favorit? Favoritfilm och jag favorit... håller med dig, eh, Henrik. Mm. Det är sexan för mig. Femman jag tyck... för mig. Femman för dig, mm. ja. Femman är mycket coolare, där händer allting. Ja, men jag älskar Ewoks. Ja, det är inte jag så jättemycket. <här> <här> alltså, jag tycker att det är coolare med, ja, med äh, AT-AT-battles <här> i snön. Och Absolut. Det, sådär. det är lite coolare. Ja, men jag mycket. gillar inte rott på femman. Ja, det tycker, är starkt ja, men, Vad heter de? Getis och, mm. ja, men De är läskiga alltså, det, det är typ en, en av de bästa uppföljarna På en bra film någonsin alltså, Det finns typ Terminator 2 Och sen finns det typ The Empire Strikes Back Men alltså slutscenerna i episod 6 Alltså mellan Darth Vader och hans son liksom, det, ja, det är, också, det är, det är starkt. så starkt, är starkt ja. Och någonting som slog mig När vi såg dem sist mm. nu innan, ja, men Vi hade ju marat då mm. Och Haha, till alla er fans Vi körde inte 4, 5, 6, 1, 2, 3 Nej. Vi körde 1 till 6 ja. ja Och det tyckte jag var bra Så, så kan vi också göra liksom. me. Nej, ja, men, så, så, men Så kan man ju också göra alltså, det, så är också säga. Säga. det finns Nej. ju den optimala sättet. Ja, och den sätt, är ju såhär så jättekonstig Och så överpretentiösa är inte vi Nej, det, så. Den, den här kända eh, Vi kommer att prata om det här jättemycket mer i Star mm. Wars specialen <laughs> framöver här Men, men eh, det optimala sättet enligt eh, många är ju att se eh, episod 4, 5, 1, 2, 3, 6 oh, För att du ska man... få all backstory innan upplösningen Ja alltså. Vi kan prata om det här ja, jag det är Men lite äh, favorit mycket. Star Wars spel men så, men Jag ville bara ja. säga att mm. när vi såg den här Episod 6, mm. sist då, mm. eller senast Då slog det mig Vilken bra musik det är När de slåss oh, och det, oh, Man har mäktig. inte hört den innan Och det är inte där när eh, När Palpatine dör Utan det är när Luke och Vader Slåss, då mm. är det Värsta orkestreringen i bakgrunden Och den är jättevacker Mm och det har man inte tänkt på innan. För du har Nej. inte hört den. Det känns som en som, som mm -hmm. waste. För att man tänker inte på musiken. För att allt du ser är ju liksom värsta häftiga fighten. Ja, men precis. Mm. Det är värsta häftiga fighten. Mm. Nej, men det ögonblicket. Liksom, det, är, ja, men det här ögonblicket när far och son träffas. Och man ser det här unsett av godhet i Vader. Det är, mm. det är starkt. Det är så starkt. starkt. Alltså. Ja, så sjukt bra. Så det är verkligen så att man blir nästan rörd. Mm. Men på äh, favorit Star Wars-spel <laughs> så måste jag säga Pass äh, du säger pass. Jag säger pass för jag har inte spelat något. Nej, något du har säkert testat något men du har Nej, okej. Okay. Jag har sett men jag har inte testat. Ähm, jag gillade Shadows of the Empire väldigt mycket när jag static på Nintendo 64 men jag ska vara så jävla udda nu. Och säga att mitt favorit Star Wars-spel är Star Wars The Masters of Terran Cassie på Playstation. Terran Cassie. Ja, det är finska och betyder järnhand. På riktigt. Det är ett fighting-spel. Typ. Det liknar väl Soul Calibur och Star Gladiator med lite Star wars karaktär. Ja, John Tron spelar väl det. Ja, John Tron spelade i sin Star wars special. Starcade. Mm. Mm. Ja, men det stämmer. Hörru, tack så jättemycket för kommentaren. Det, det här ledde in på väldigt roliga diskussioner. Ja, spännande. spännande. <laughs> uh, vi har ju fått många fler vi får, vi får skynda upp på. Ja. Uh, jag kan ta den här också. Uh, uh, på Instagram har vi fått från uh, Retro Game Collector Sweden. Han skriver, vickning betyder måltid som äts framåt småtimmarna. Oh, där fick vi det också. Mm. Mm. Mycket bra. Tackar, tackar. Ja. Uh, vi har fått också från vår gode vän grillkirre, eller grillchipset. Grillchipset. In inte vickningschipset. Nej, nu det är ja. Grill är inte någonting man tar fram på mot småkvällen. Ja, jag, grill ska du ju kötta fram efter att du har käkat fläskfilén. Ja, liksom. och så bra. är det. Ja. <laughs> grillchips i alla fall. Tack för er info om Retron 5. Det är alltid intressant att höra vad folk tycker om den. Men har inte ens gått ett år sedan jag återupptäckte min kärlek för retrospel, så just nu är det gamla skolan hela vägen med konsoler och tjock TV. Härligt. Ja det är fint. Var fint, det är fint. Jag att få att höra att, så Jag Hoppas att vi kan ha bidragit lite. Jag till det. undrar hur Hans. Nu tänker jag på han Hoppa. Har det är så kul på resan. Så inte han så här, Jag undrar vad ni äter. Jag undrar vad ni äter. <laughs> ja, jag lärt det. lite ja. så. som mm. mobbad. Nej men jag undrar hur, hans... men hur han har det i sin lägenhet? Mm. Som... Eller hus. Eller det hus. Vet vi inte har han en mancave kanske. Det är ju drömmen. Oh, Att oh, ha man en mancave oh. där man kan ha alla typer av tjock-tv eller inte alla typer mm. kanske. Det är lite over. men någon form av tjock-tv, mm. alla konsoler framme, inte ner stoppade i sina lådor i en källare som vi har nu. Nej, exakt. Utan en mancave mm. där det är liksom så här barnförbjudet. Fast för oss blir det ju <laughs> blir det ju ett couple cave. Ja. Eller vad man ska säga. Course. Men nu, det, Man, man är benämningen var, nu var det. Nu inte jag ja. PK nog. Men... Nej, men Man, man <laughs> KV är benämningen på det. Absolut. Ja, en svettig nördgrotta. Ja, alltså jag, jag säger så här. Jag hade jättegärna spelat på eh, originalkonsoler och på en tjock tv. Men på grund av platsbrist just nu så kör vi på en HD-tv med Retro 5. Ja. Eh, ja, men det funkar ju. Vi har ju ändå våra spel framme. Ja. Men det är ju typ som eh, Heidi... Retro Gaming. På Instagram. På Instagram, mm. precis. Hon har ju ett helt rum. Ja, ah, det är helt otroligt. Det är helt sjukt. Alltså jag sjuk. blir så avundsjuk. Det är helt sjukt. Och det är så roligt, för hon verkar vara en sån social och spontan människa, för hon bjöd ju in massor av gaming mm. om man säger så. Mm. Till typ en sån spelhelg. Mm, just det. Och jag jobbade den helgen, så jag kunde tyvärr inte, men om du av en chans eh, lyssnar på det här Heidi så måste jag tacka för att du blir in mig. Mm. Och, och bara liksom high five till dig för att du är en sån god tjej och liksom tar initiativ för att eh, samla speltjejer i Sverige. Sjukt det, kul alltså. Det behövs. Alltså, jag Verkligen det, är det behövs. Ja, och det är, så, det är så roligt att det är en, eh, att det är en brud som eh, tar så mycket plats liksom. Ja det är en otrolig samling oh, Med tv-spel Jag tror att gaminggrannar har varit hemma hos henne Och oh, kollat igenom absolut. samlingen Och det, det tycker jag verkligen att titta på Det, det, det, ska är, en, man det är en otroligt ge. imponerande samling oh, verkligen. Alltså, verkligen Det är helt sjukt, mm. helt sjukt. Eh, Apropå gamingtjejer Vi har fått en till kommentar här Från Satta One Uttalas det ah. så Ja men jag tror det är Satta One Satta mm. One man säger inte sattaone Nej eller? precis Sa nej S-A-T-T-A-O-N-E jag, jag, A -t -t -a -e. jag får ofta frågan Om jag skulle stanna kvar Med min partner Om han bad mig att sluta spela tv-spel Så Hur hade det påverkat er Om den ena slutade spela eller ännu värre, be dig att lägga ner spelandet. Och sen så har ju då eh, Sound och Tobis Nerd Cave eh, gått in och sagt att det här måste vi ha svar på. De tycker mm. det är viktigt. Um, det här är ju en känslig fråga. Det är en viktig fråga. <kör> ja, det är det. För att man liksom man påverkar ju varandra. Man äggar ju och triggar varandra till att liksom hålla glöden vid liv. Mm. Du har ju många gånger sagt och det här liksom triggar ju mig. Mm negativt. Du har ju många gånger sagt så här att jag skulle kunna bara sälja alla spel. Mm. Och då blir jag så frustrerad. Jag blir så ledsen och bara nej, vad tänker du med? Varför vill du göra det? Liksom? Men jag förstår ju i retrospekt liksom, mm. att du, du vill ju inte sälja dem nu nu. utan nej. Du tänker ju liksom en lång tid i framtiden att du någon gång skulle kunna sälja av dem Köpa ett fint hus och liksom leva gott som pensionär på pengarna. Typ. Jag, jag känner så här. Jag ska försöka förklara här. det alltså vi Som jag sa tidigare i Vi har ju väldigt mycket spel. Vi har väldigt mycket spel som är eh, väldigt svåra att få tag på i det skicket. Liksom. Och det är saker som jag har kommit över eh, på Loppisar. Eh, jag har haft tur på Tradera och Ebay etc. Eh, och jag känner så här. Det finns många av de här spelen när jag står och tittar i hyllan. Som jag känner att jag kommer aldrig sätta mig ner och verkligen... Eh, uppskatta det här spelet på det sättet, alltså om, om man jämför med hur mycket pengar det är värt det är liksom, typ som det här spelet som står här plocka ner det, okej, okay, jag skulle kunna få ungefär 4-5 tusen för det på Tradera Kommer jag någon gång att sätta mig ner med det här spelet och känna att det var värt 4-5 tusen? Nej S liksom, jag, jag förstår vad du menar. Ja, och jag, jag, jag tycker att det är kul att samla på saker och ting Det gör jag. Eh, speciellt spel det är någonting jag har samlat på Alltså i 15 år nu Men Samtidigt så Det, det är liksom jag, jag säger det liksom jag, jag, jag tänker liksom möjligheterna Säljer jag saker Mycket av våran, mycket av, eh, våran samling Så känner jag så här vi skulle kunna få en kontantinsats på en, på en mycket bättre lägenhet än vad vi har idag Vi skulle kunna ha råd med en mycket bättre bil Än vad vi har idag Det finns liksom så mycket möjligheter som man kan tänka sig Att Absolut. man kan byta Men till. Eh, jag menar Jag vill inte sälja min själv. <laughs> nej exakt Men det som är viktigt att veta här nu är att bara för att du känner att du har spel som du kanske inte vill spela mm. eller någonsin kommer att spela mm. det betyder inte att du, om du nu hypotetiskt sett, skulle sälja av dem att du skulle sluta spela tv-spel. Det är inte det det handlar om. Det handlar om att mm. du kanske känner att du blir inte så mycket lyckligare av att ha just de här spelen i din ägo. Det är, det, är det det handlar om. Men... Och jag har all respekt för det. För det är ju den här frågan om spelsamlande. Mm. Köper du spel bara för att? Mm. Och det här spelet har inte jag så då köper jag trots att det är skitdåligt. Jag kommer aldrig spela det. Det är vart 20 spänn på radera om ens det. Eller köper du endast spel som du själv vill spela? Mm. Jag är nog någonstans där i, i mitten. Mm, mm. Alltså jag köper inte vilka skitspel som helst. För jag menar, det finns massor av spel som du och jag inte äger. Så om man någon gång på en loppis eller i en affär eller vad som helst har kommit över mm. så står man där med det i handen och tänker, ska jag köpa det? Jag har inte det. Nej, jag tänker inte köpa det. För du kommer det, inte spela det? Jag kommer inte spela Nej. det. Så kanske det kostar hundra spänn eller någonting. Mm. Nej, tänker inte spela det. är du? Ja, exakt. Men... Men Ibland får man vara lite rolig och vågad och köpa spel som man kanske Nej, äh, Det kanske inte är så jättebra. Men vadå? Jag har inte det. Jag kanske får prova något nytt. Mm. Det måste man också vara. Man måste mm. vara lite spontan. Men om jag skulle säga till dig då att jag slutar spela nu. Ja. Jag, nu slutar jag spela tv-spel. Mm. Vi säljer allting på Tredjera imorgon. Fast, eh. Ja, det är lite... Äh, du och jag är gifta nu så då har jag någonting att säga till om det. Jo, jo givetvis. givetvis. Men, men om, om du ville det. Men om jag skulle bara försöka sälja allting Uh, jag skulle få ett bra bud, jag skulle bli av med allting mm. och sen skulle jag säga att jag vill inte att du spelar en med för jag tycker det är skittöntigt skulle, skulle du, det du verkligen hur, hur, säga så? den handlar alltså, frågan, handlar inte mer frågan om om du bara inte skulle vilja spela men du har ingenting emot att jag spelar Jo, jo men sen också jag tror att frågan också var riktad lite också att om jag skulle börja tycka att det var Vad oh, är det Dante som hostar? Ja. Om jag mm. skulle tycka det var töntigt att mm. du spelade eller tycka att det var irriterande alltså, till saken hör ju nu att innan jag träffade dig mm. då var ju inte jag alltså jag skulle inte vilja eller jag var ju inte lika insatt i spel som jag är nu. Nej. Jag vill inte kalla mig så här superinsatt i spel men, ja, men jag har väl lite Du lite kan i, mer än i menar man absolut. Ja, ja men absolut. Jag älskar spel nu liksom. Eh, innan jag träffade dig så hade jag mest erfarenhet av typ eh, World of Warcraft. Och lite, och lite retrospel. Och lite retrospel mm. som jag hade vuxit upp med som. Jag tror att jag var en oslipad diamant. Mm. Jag använda det tuntiga. Det är att från jag... Aladdin. Ja. Det är nog ett mer ja, ja, uttryck det, än nej. så. En oslipad diamant är den här. Vänta. Han är en oslipad <skratt> diamant. Det är från ja, Aladdin. Okay, ja, okay. Jag, jag bara... menar inte att jag är värdig Det är inte så jag menar. Jag menar bara att någonstans inom mig så fanns det en, en gamer. Så alltså jag Absolut. hade liksom inte vaknat. Vaknat än. Mm. Jag låg i Dvala. Liksom. Mm. Du väckte mig. Och... Det var fint. Ja, det var fint. Ja. Tack. Nej, men du väckte ju mig ur den här Dvalan och mm. fick mig att liksom upptäcka spel på riktigt. Mm. Frågan är, hade jag känt så om jag inte träffade dig? Nej eller, alltså Jag hade säkerligen spelat spel, men absolut inte till den grad som jag gör nu. Mm. Jag hade absolut inte samlat på retrospel. Jag hade säkert inte upplevt de här fantastiska äventyren som jag har nu. Så mm. mycket av min spelkunskap, mitt spelintresse, är ju på grund av dig. Mm. Men... Nu har ju du väkten till den graden att den är ju inte längre beroende av dig. Nej. Så skulle du nu få för dig att ja, gå bli helt idiotisk av dig och sluta spela mm. och uh, ställa av allting, trots att vi är gifta och du får inte ta sådana mm. absurd, <laughs> så skulle jag nog fortsätta spela. Ja, givetvis. Mm. Jag skulle göra det. Om det var lik oh, Jag behöver nog inte ens fråga dig den frågan. Jag Om jag skulle här. sluta spela, det skulle du skita i. Du skulle spela ändå. Jag skulle spela ändå. Ja. Skulle inte du kunna leva med det så skulle jag säga liksom att du kan dra. Ja. För att grejen är så här. Det finns saker man måste göra i första rum, enligt mig. Och det är liksom att jobba, tjäna pengar. Du mm. ska kunna försörja dig själv. Och sen om du har en familj, du ska kunna försörja din familj. Du ska kunna dedikera tid åt din familj och dina barn. De är ju eh, prioritet liksom. Din barnuppfostran, ditt sex och samliv ska funka. Och sen så kommer spelen. Alltså det är liksom... Det, det, den, ja, den, den, den sunda prioriteringen måste man ju ha. Ja. Din partner ska ju vara tillfredsställd. Men sen om din partner vill kräva mer av dig och säger liksom att jag vill inte att du spelar på kvällarna längre. Och sen så blir det så här, okej, okay, men då måste man ju kunna prata om det. Liksom, att vad är det du, hur mycket tycker du jag ska kunna få spela? Liksom? Är det, vad, vad, vad klok du låter ja, men, nu. Precis. Men, men vad, <laughs> vad, vad, vad tycker du blir lidande? Är det så att du vill ha mer av min tid? Tycker du att jag är för lite med barnen? Mm. Eller tycker du att jag är för lite med, liksom, med dig? Precis. Finns, det en Finns det en sund anledning till att jag då då, mm. säger vi, skulle vilja att du slutade spela. Mm. Till exempel att du försummade mig, mm. eller försummade Dante. Då hade du varit ett giltigt argument för ja, att du exakt. kanske drog exakt. ner på spelandet. Mm. Men kommer jag från ingenstans och bara... Nej, jag tycker det där är skitdumt. Nu lägger du av. Alltså, det är ju inte logiskt. Jag skulle Nej, då, ju aldrig bara göra bet, bet, det. Jag Ja, det är för det är ju samma sak. Alltså alla människor behöver ju någon form av underhållning. Vi behöver avslappning mm. Få liksom tänka på annat, få koppla bort arbetet och allting. Ja, mm. faktiskt. Man behöver, man, man behöver liksom vissa använder sig av böcker filmer, tv-spel jag vet inte, golf, ridning mm. man behöver på något sätt bara liksom fly undan verkligheten, bara för ett ögonblick Man kan ju kombinera golf och ridning med hästpol, och annars, då får du ju två saker gjorda samtidigt. Precis, och då mm. kanske det tar mindre tid eller vadå? Ja. Nej, jag förstår vad jag menar, men <laughs> ja. jag känner att alltså, så, det, mm. du får ju, du, man, man får ju liksom kanske fundera lite på hur ens, hur ens liv ser ut Tycker ens partner att Spelandet tar upp för mycket tid Då måste man ju såklart prata om det men Det är väldigt viktigt Och man måste ju kunna alltså, Gå halva vägen var ja. liksom. Vad heter det? K kompensera Kompromissa Nu börjar vi bli lite trötta i skallen här Min Marie Stad som börjar prata här ja, men Jag hoppas att ni alla är nöjda med svaret ja. Eller våran, våran snabba det, det analys här. var Invecklat svar Men eh, kort svar är ju att Vi skulle inte sluta spela Nej, För att vi älskar spel så ja. mycket ja. ja, vi ska fortsätta med kommentarerna här ehm... Grillkirre Eller grillchipset Hade mm. en till kommentar mm. Han säger att eh, Ni har båda nämnt att ni lyssnar mycket på Metal Berätta gärna mer mm. När uppstod kärleken artist och bästa spelningen etc. Wow, mm. ja, alltså nu blir, det, nu. Ja, nu blir det, det kul alltså Ja, blir det roligt, roligt, ja, spännande Rockstjärnan, berätta om ditt liv nu Har <laughs> ni alltså... fem timmar? Nej, jag Nej ska, betta... summera. Jag ska summera mm. uh, Jag började lyssna på metal runt år 2000 uh, I samband med att Iron Maiden släppte Brave New World uh, Sen, jag... sen, sen så, liksom, så växte min kärlek till metalmusik Um, 2003 var jag såg Iron Maiden på Stockholm stadion um, och det var nog det, det är nog den bästa konserten jag har varit på jag har varit på alltså jag vet inte hur många konserter jag har spelat alltså jag har spelat i band så jag har liksom följt med och haft egna gig och varit förband till större band etc etc et men Iron Maiden stadion 2003 är nog min bästa konsert uh, jag har varit på uh, och jag, alltså jag kom in metalmusik, mest för att det liksom, man är en är rebellisk tonåring, man, man attraheras av det här liksom tunga och det som är lite udda. Uh, så att, Sen så var det liksom för mig var det en naturlig utveckling. Man, man började med, med Judas Priest, Iron Maiden Metallica, sen sökte man sig till lite mer liksom extrema band, Arch Enemy, uh, Children of Bodom, uh, Norther, Dimmerborger. Sen började man hitta lite så här uddare band, typ Opeth uh, och liknande. och så där. och idag, idag kan jag säga att jag lyssnar på allt. All, all typ av metal. <laughs> uh, <mina laughs> Fast Taylor Swift är ju en av dina favoriter. Så. Du, jag älskar Taylor Swift. <laughs> på, på riktigt, jag tycker hon är skit bra. Jag älskar Taylor Swift. Jag har hennes album på telefonen. Ja, ah, det, det är lugnt, det är lugnt. <laughs> uh, men i alla fall, uh, jag lyssnar på liksom mycket metal. Och Ett band som jag tycker nu för tiden representerar uh, metal på ett bra sätt det är Trivium. Uh, och sen så, gillar jag, sen så gillar jag även band som liksom Cataclysm, uh, Hypocrisy, um, The Unguided jag gillar väldigt mycket. Uh, av, av olika anledningar. <laughs> uh, men men alltså, alltså, jag lyssnar på, på all metal. Från, från liksom Emo screamo, och tunt Metal fram till det här riktigt brutala som är Decapitated och allt sånt annat spännande. Ja, och du har Filippa, hur kom du in på, på, på Metal? Ja, alltså jag har ju inte gjort exakt samma resa som du har gjort. Du var ju, du var ju liksom 13-14-åring som sprang på spelningar. Liksom. Ja, då hade jag långt hår och skinnrock. Ja, jag har ju liksom vuxit upp liksom typ tvärtom. Jag var yngst i familjen så jag menar, mina initiativ till att liksom lyssna på metal och sånt där det var ju mycket beroende på vad mina stora syskon gjorde. Mm. Och... Ja, på 90-talet då var ju många av mina syskon typ alltså vi bodde i ja, Vad jag ska jag säga Nine Hans äh, om man säger så. Ja, så det, så det var ju säga. mycket liksom hiphop. Jag har vuxit upp med hiphop liksom. Tupac Shakur och ja, Biggie. Ja, det har jag vuxit upp med. Eh, och då var ju liksom många av mina syskon de, det var ju liksom Beyoncé eller eh, Destiny's Child var ju då liksom. sen, var, det, var det på den tiden Destiny's Child var fem sen Nej, de, de var tre eller av få börjar vara de ungefär. Var 5, sen, sen blev de 4 och sen ja. blev det sen blev det bara eh, Beyoncé. Ja, jag, kom, mm. a, a, a, jag ska inte se för mycket för att få <laughs> min syster döda mig. Ja. Men uh, det var mycket Destiny's Child mm. liksom, och um, Will Smith också. <laughs> nej men vad fan. <laughs> <laughs> alltså, seriöst, Will Smith låt Miami. Ja, det, men, det, är ja. en, det är nog Jag jag gillar inte den musiken. Ja men det är nog den sämsta låten som kan ha gjorts. Mycket möjligt. Nej Men alltså, en låt som jag kommer. Men det är en sån där welcome to Miami. Alltså det är så inte bra. Wallet. Men du en bra låt som liksom så här mm. förkroppsligar mitt i 90-tal mm. på Backlura. Mm. Det är typ uh, believ med uh, Antilop. Ja. Oh. Alltså den är det. Ah, det är ju en klassiker. Ja, ah. den är så mörk. Believ. Ja, sjukt mörkt. Ja. Ah. Nej, men sen mm. så började min stora syster Cecilia Hon mm. som är så duktig på Simons Quest Hon började liksom så här byta tvärt Hon började spela i krustband hon stack till Norge och hade spelningar och hon blev punkare. Liksom. Extrempunk. Extrem det, det, det är väl punk. det som krust är typ. Ja, alltså det är väldigt politisk eh, punkt. Ja. Liksom. Det är inte det här, det här trallvänliga utan det är väldigt hårt. Liksom, mm. eh, två -tack, liksom. Det är inte det här Elsa blev bara åtta år. Nej, det, blev, det är inte det. det är lite Nej. mer politiskt och extremt. Ja. Mm. Och jag gick väl lite i hennes fotspår. Jag, jag började aldrig spela under krustband och fot i Norge för äventyr. Men <klar> någonstans så... <klar> Så skulle jag liksom balansera mitt eh, Alltså jag visste inte riktigt Vem jag var när jag var 12-13 år Men vem år. fan vet det? Det är Nej. ingen som vet Jag visste inte om jag skulle vara liksom Alltså jag tog på alltså Seriös så tog jag beslutet om jag skulle bli Liksom punkare eller fjortis Liksom men, alltså, men, Du är ju född eh, 92. 92 Och det var väl när du var i tonåren Som hela den här emo Kulturen ja, etablerades. Exakt. Liksom. Den verkligen exploderade. Mm. Och jag attraherades mer av alternativ musik än vanlig mainstream musik. My Chemical Romance och sånt. Ja. ja, fast My Chemical Romance har jag aldrig lyssnat Nej, på. Nej, men det jag menar att det var liksom det opposite från vad, ja, från vad du. Uh, jag började lyssna på ett band som heter The Distillers. Oh, jättebra band. Jätte som jättebra är ett. Band. De var typ tre persch är bara. Mm. Eh, ett amerikanskt band eh, med en kvinnlig sångare som heter Brody Dale. Väldigt snygg tjej. Väldigt snygg tjej. Alltså mm. hon, är, hon är riktigt ögongodis. Mm. Ja. Eh, ett hon, punkband. Var, hon var i alla fall skulle jag tillägga. Ja, hon är ja. väldigt snygg idag. Ah, lite nej, lite nej, sliten. Nej, sådär. Nej. Hon har liksom samma så här, sliten aura som typ Courtney Love nej ingen är lika sliten som Courtney Love inte nu men tänk till Courtney Love 95 Ja, typ. ah, okej, okay. ja men ja. jag förstår men ja, ja. Där, där, är jag med. Mm. där har vi Brody Day liksom så mm. korthårig grov mörk whiskyröst liksom mm. så sjukt ballkäj eh, hon de släppte två album typ mm. sen var det ingen mer Coral, jag blev... Coral Fang är väl det albumet som jag känner att jag behöver ja och sen har vi den där Sing Singsing Death House typ heter första tror jag jag har inte hört det Ah, ja, men skitsamma. Ah, skitsamma. Mm. Alltså, skjut bra musik. Och jag liksom blev helt eh, förälskad i de här albumerna. Och eh, det liksom blev min introduktion till lite hårdare musik. Alltså, mm. The Distillery är ju inte hård musik. Men det är liksom inte... Ja, men det är, lite, <laughs> det är det inte är, Destiny's Child. Det är lite liksom. liksom gitarrer och lite synner och sånt liksom där. Mm. Samtidigt så uh, spelade jag ju Fuel. Ja, det har du gjort i typ... Uh, ja, men jag, jag började när jag var åtta år och ah. slutade när jag var tjugo. Liksom. Mm. Så jag har ju spelat det i 12-13 år ungefär Så jag hade ju hela tiden med mig i bakhuvudet Alltså klassisk musik mm. Som jag Above all, all Alltså över allt annat Älskar mm. Mm. Det är den bästa genren om jag får välja mm. Men Så jag hade ju alltid med mig den här klassiska musiken Och att det skulle vara liksom melodisk Det ska mm. hända mycket um, Och då någonstans så började jag lyssna på uh, Melodisk uh, dödsmetall bara, ja, sådär. bara sådär. Ja, mm. helt oprovocerat. Det var inget syskon som ledde in mig på det. Jag vet att min syrra började lyssna på Inflames. Uh, jag kommer ihåg ett tillfälle när hon skulle gå på konsert. Min mm. mamma säger till mig att vilka är de där in Flames? Är det så satans musik liksom? <laughs> och vi satt och lyssnade på mm. Youtube på Inflames och de säkert, growlade. Säkert och min cloud, mamma... Säkert en Cloud Connected också. Nej, den är ju liksom inte så jättefarlig. Nej. nej men, uh, och det var liksom så här, ha shit... Den musiken. Inflame, men, Inflames var bra en gång i tiden faktiskt. Ja, jag, jag gillar absolut. inte deras senaste typ fem album men, men den första är bra. Nu så lyssnar jag på typ finsk eh, melodisk metal. Mm. Jag typ eh, älskar Northern. Mm. Det är typ där jag sen. går. Några år Några för sent, sen, ja. tyvärr. Alltså, Petri Lindros, en gång i tiden var han. Alltså ganska ja. het. Han spelar i Enseferum ja, idag. Ja, jag vet. Och mm. nu har han fått gubbmage och är jätteoattraktiv. Mm. Nej, men så där är jag någonstans. Jag tycker inte om emo... Eller jag, jag avskyr eh, Metalcore. Ja, jag jo, tycker det jag är, jag är så fruktansvärt generiskt. Det händer ingenting. Det ska vara så explosivt. Och liksom det är breakdowns efter breakdown. Och jag tycker det är så opersonligt. Jag vill liksom ha mel mel mel melodier... Mm hur vill att det ska hända någonting i låten? Ja, alltså, Därför jag... tycker jag heller, alltså, jag tycker mycket bättre om typ Opeth mm. än. Ja men det är lite mer, liksom europeisk uh, touch på det. Jag, jag känner så här: det finns ju band som har gått ifrån uh, metalcore. Till att blivit någonting bra Typ som Trivium Alltså folk, folk får tycka Vad fan de vill om Trivium mm. Jag tycker Trivium är bra De började i Metal och Som vilket annat band som helst Alltså In Waves är det bästa albumet Trivium jag har gjort Ja absolut De är sjukt bra Det senaste albumet Då har de liksom gått ifrån äh. Typ all metal Det är typ radio mm. Radiometal Och Just... det är helt okej okay För er som gillar det Men jag gillar inte det Jag skulle vilja säga Att man ska lyssna på Shogun Oh. Det är ett oh. bra album Ett men. annat bra band Innan, innan vi avslutar här mm. Allt för långa metal-scenariot ja. uh, här Avenged Sevenfold ja absolut Vi var bra då med Och mm. när vi kommer till spelningar Jag har inte gått på så många spelningar Jag har gått på många av dina spelningar mm. Men uh, Sevenfold är nog den bästa Ja, mm. det är kul Jag att du nämnde mina spelningar Jag, jag har spelat i jag, har varit på, jag, ska, jag är ju din jag, jag, number jag, jag, one group Ja inte. det är det, absolut jag, jag ska inte gå in på det Men jag har spelat i Uh, så många band. Är du en metalentusiast en metal så har du säkert hört något av dem. Mm. Så jag kan säga. Ser Jag har spelat i Delusive, jag har spelat i Dead in Vain, jag har spelat i Ascend, jag har spelat i Mayflare, jag har spelat i Dropfill, jag har spelat i. Uh, sen är jag. jag Okej, okay, jag är vicarie i ett väldigt stort svenskt metalband. Men jag kan inte säga vilka det är för då skulle jag inte få spela där längre alltså det är, jag, av säkerhetsskäl så av sekretessbelagt vad man ska jag säga, så ja. jag får inte säga jag, jag, är, jag spelar bas i ett, jag är vikar i ett väldigt stort metalband jag får inte säga vilket ja. um, men, nu har men, vi snöat in oss ja exakt, ja, men um, tack för kommentaren tack så jättemycket för tips. <laughs> um, vi fortsätter här då med Joakim Olsson Han, du, kan, du kan få läsa den här, den står här tack Joakim Olsson säger, vilka JRPG hade behövt en remake förutom Final Fantasy-serien? Och Robin, vad hade du döpt en öl till om du hade gjort en som skulle ha ett videospelsnamn? Och Filippa, om Robin var ett spel, vilket är han då? Vill även passa på att tacka för en helt underbar podd och jag önskar att ni fortsätter många avsnitt till. Någon får ju förgylla mina nya pendlardagar till jobb. Bamse kram till er båda. Han är rolig. Oh, alltså, älskar dig. Vi älskar det, dig. Det, det är tydligt att din skonska skiner igenom i kommentaren. För han, han skriver så här. Att han ska, vi ska förgylla hans resa på väg till jobb. Jobbet. Inte på väg till jobbet. Utan på väg till jobb. Oh, ja, jubb. det är skonska mm. Jobb. Um, ah. Okej. Okay. Vilket JRPG har behövt en remake förutom oh, Final Fantasy? Um, väldigt svårt. Jag har inte spelat typ mer om Final Fantasy. Jag har typ spelat Eternal Sonata och... Uh, Tales of Graces och jag tycker de är bra som de är. Alltså, jag kan ju tänka mig, typ så, här. de äldre nu nu snackar mm. vi typ så här um, Secret of Mana, Chrono Trigger, typ att du kanske vill ha något sånt. Mm. Mystic Quest kanske. Chrono Trigger hade ju varit. Fast alltså, behöver det verkligen? Nej, nej kanske inte. Kanske um, ja, du gjort. Eller typ så här, Star Ocean 1. Det finns en remake på. Det finns på PSP. Amik. Star Ocean The First Departure. Uh, jag känner så här. Men uh, men det är ju det. Men jag menar jag... typ en helt ny remake. Liksom. Super Mario RPG. Bra svar. Skulle du vilja ha som remake på. Uh, det vi, var jättelbra. Alltså det finns ju lite utav det här. Har de ju haft kvar i spel som uh, Paper Mario. Att man har kvar lite av de här RPG-elementen. Men jag skulle vilja ha ett spel mm. uh, med Mario um, som, som, som, som liknar... Super Mario RPG väldigt mycket. Sen har jag det här då. En öl med tv-spelstema. 8-bit mm. ale. Det var väldigt bra. Mm, det är nästan äh, bättre än Hadouken. Ja, vi har ju druckit Hadouken. Ölen <laughs> faktiskt. Jag skulle vilja ha the 8-bit ale. Och det ska vara en ale. Det ska serveras i åtta olika touches. Eller man ska säga. Alltså åtta olika smaksättningar baserat på vilken karaktär som... Alltså märks att vi älskar öl, eller? <går> ja, alltså det ska vara åtta olika eh, öler. En Nintendo-karaktär på varje öl. Och sen så ska det vara liksom en en distinkt smak för varje eh, va varje Jag förstår. varje öl. Om vi ser ett, så, typ uh, Samus, vad skulle Samus smaka? Samus skulle smaka jätteweird för den skulle vara lite så här utomjordisk. <går> Uh, det skulle bara vara så här blandat Link då uh, Link skulle vara typ så här Han är light uh, Han är uh, såhär, lite light han, såhär. Såhär. han är vanlig fatöl uh, Mario skulle kanske inspireras lite grann av italiensk öl Tänker jag uh, Mega man skulle ha en lite metallisk smak Du vet hur öl som är, kan vara väldigt väldigt mörk Kan liksom smaka så här liksom. Okej okay, han är en Guinness typ Ja uh, men en Guinness <laughs> alltså, Fast liksom lite, lite så här smak kanske på, uh, Mario alltså Ja, men nu pratar vi om Megamän. Ja, jag har med. Äh, lite metallisk smak. liksom. Äh, jag, jag, jag vet inte. det. Men, men i alla fall, namnet 8-Bit Ale Ja, men det jag är bra. Det, ja, jag tycker det låter bra. Serveras men, i åtta olika... Mm. Om Robin var ett spel, alltså den här kan jag liksom inte... Jag kan inte komma jag på det. Jag, jag läser på det igen. Filippa, om Robin mm. var ett spel, vilket är han då? Alltså det är jättesvårt. Om jag ska beskriva dig, då tycker jag att du är... Um, du är väldigt lättsam mm -hmm. Lättsam är en av dina Starkaste egenskaper Du mm. kan liksom bara inte bry dig om någonting Du är så. Här, <laughs> Nej men okej, vänta, förlåt Jag känner mig själv, jag förstår vad du menar Du förstår, jag, jag ja. måste förklara mig bättre här. Mm. Du och jag är väl varandras motsatser När det gäller så, jag mm. är inte lättsam Nej, du är långsint eh, Jag, kan, jag eh, har superbra Minne, jag kommer ihåg Konflikter, fejder ord som sagt, alltså tidpunkter, allt. tidpunkter mm. namn, årtal, Namnsdagar. ja, you name it. Mm, du är så här, du glömmer bort det, så jag menar, du skiter i, ja, du skiter i saker som har hänt, för du kan bara liksom gå vidare, och det är en bra egenskap. Mm. Så jag känner liksom att, men Samtidigt så är du väldigt eh, rolig. Du eh, tycker om att underhålla människor. Så jag känner ju att det är ett roligt spel här på gång. Liksom. Jaha, mm. Men eh, ibland så kanske du känner att du vill liksom underhålla till en gräns att det är väldigt viktigt för dig. Ja, Förstår ja, du? Ja, jag håller med, dig. Eh, ja, jag är med. Det är väldigt viktigt för dig att andra tycker om dig. Förstår du? Att när du håller låda. Ja. Men ja. jag kan inte hitta ett spel som ja. passar det. Så vi säger så här, det måste vara ett roligt plattformsspel. Kanske typ Super Mario World eller någonting. Mm -hmm. mm. Det är nog dig. Ja, Var varierade <laughs> miljöer och... Uh... Ja, mycket, men, mycket färger, ja. ja jag precis, jag, det är jag, nog jag. dig. Ja, jag kan jag. inte tänka mig, du skulle all, jag skulle aldrig beskriva dig som Silent Hill. Nej, typ. äh, men typ, <laughs> stackars den mannen Ja, men ja, det är typ mig själv. <laughs> skulle jag vara ett spel, då skulle jag vara Silent Hill 2. Jag går och slåss mot mina egna mardrömmar. Ja, det är jo. typ jag. Ja. <laughs> Nej, men fan, om du skulle vara ett spel. Du skulle nog vara. Äh, Alice äh, Madness Returns. <laughs> Nej. Nu skulle nog, Nej, jag, jag vet inte. Det är omöjligt ah. att säga. Jag, alltså jag, jag, jag accepterar <laughs> ditt svar på frågan. Jag, ja. jag köper det du, det du menar. Absolut. Absolut, ja. Nu går vi vidare. Jag vi har vi, suttit vi, där alltså, i typ snart tre timmar. Nej, vi har suttit här i en, en timme och 40 minuter nu. Aha, här. Vi, okay. ska, vi ska fortsätta med. Min tidsperspektiv var lite har, förvridet. Vår god vän Jerry Olsson. Ja. Ni har haft ett framgångsrikt år och er teamwork är extraordinär. Mm. Tycker ni själva att ni har ett framgångsrikt år. Vad driver er till att göra denna fantastiska podcast. Och till sist, jag vill tacka er för denna underbara podcast. Oj. Jag ser fram emot att följa eran framgång under 2016. Ni är verkligen bäst. Nej, du är bäst. Du, du är bäst. Jag alltså bara <laughs> fortsätter att så skärma mig. Jag blir så. Oh, Jerry blir Olson. så smickrad Jerry så um, är ju en fantastisk människa. Ja, absolut, och han svarar ju på frågan. Uh, samtidigt för att, han skriver här um, Vad det är som driver oss har, har vi haft ett framgångsrikt år? Ja det har vi haft, det, ja. tycker jag uh, vad, vad är det som driver oss till att göra det här? Och det är just sådana här kommentarer ja, Det är absolut. det som driver oss till att göra det här Det, är, alltså, det, ja, det som, som fick oss att börja med, alltså börja ha en podcast mm. Det är just det att vi märkte ju att vi i vårt dagliga liv hade podcasts. Alltså vi I köksbordet, ja. ja. Vi hade sådana här diskussioner och vi snackade om vilket spel vi tyckte var bäst, etc. etc. Ja, shit. Vi skulle alltså ha fått en podcast. Och du hade ju länge pratat om att du skulle vilja ha en podcast med en spelintresserad person. Ja. Eh, och då var det ju liksom din bror du tänkte i första hand på. Exakt. Och sen slog det, det inte för en, alltså långt, långt senare att men shit, jag borde göra det med dig, Filippa. Du kan ju det här nu. Ja, ja men precis. då hade jag blivit upplärd nu när jag är klar som lärling. Nej, men så det, då började det ju med att, eh, att vi tyckte om att prata om spel. Mm. Vi tycker väl någonstans, eller vi är väl så pass pretentiösa någonstans, att vi tycker att våra åsikter är värda att lyssna på. Ja men lite så, och jag menar, alltså, <laughs> lite så upp Uppenbarligen är det. så folk tycker att det är intressant att lyssna Precis, på Precis, men, men det, det är... som liksom fortsätter Att driva på oss Alltså mm. lågan är väl att vi Älskar spel, liksom. ja. Men det som driver på den här eh, lågan Det är ju era kommentarer klart. Alltså ni lyssnare förgyller verkligen den här podcasten I, i, Alltså Ja men som förra E3 när vi går på mässan Där och nu. Ja, gimmick såklart. Eh, när vi går där trötta, Dante är med han skriker, allting är skit typ. Och det kommer fram lyssnare och bara, ah oh, pixlar, ni är jättebra. Mm. det är så. Man bara. Worth it. Man bara svärvar det på månen. Ja, resten av dagen Alltså, mm. det, det är så roligt att ha er lyssnare. Ni är bäst. Ja, det är ni som gör att vi pallar ja, med och göra det här. För att, men, vi vi, vi anstränger oss ganska mycket för att det ska funka. Det... så Och om man tänker på, ni, det var någon som frågade hur många lyssnare vi har typ. Eller kanske vi inte har läst upp den. Nej, men du nämnde ja, förmodligen ändå. Typ 300. Mm. Och eh, vi kanske får eh, max, eller runt 10 kommentarer per avsnitt. Mm. Ungefär. Mm. Så det är ju fler av er som kanske lyssnar som aldrig har kommenterat. Och det. Är, ja, det. Och det, det är helt okej. Okay. Alltså, ja, alla, alla kanske inte tycker om att skriva och sådär. Men jag uppmanar er. Det skulle vara så roligt om ni bara skrev en rad hur ni kom att lyssna på oss. Mm. Vilka ni är varför ni liksom ja, men varför ni tycker om att lyssna på oss det hade varit jätteroligt mm. ja, men exakt. Tack så mycket för din kommentar Jerry. Ja, nästa kommentar kommer från Robert Johansson Han frågar, vad fick ni julklapp? Hur träffades ni? Vet ni hur många lyssnare ni har? Lyssnat på er sedan avsnitt 10 och alltid tyckte att det är den mysigaste podcasten Ni har alltid en behaglig ton utan att det blir tråkigt spelade Until Dawn efter er podcast med min flickvän. Men jag tror att hon blev lite rädd. Jag tror att hon blev mer rädd än mig. Fast jag fick sköta spelandet så nerverna var på helspänn. Bara <laughs> två karaktärer överlevde dock. Hoppas att ni håller på många år framöver. Gott nytt år. Det samma, gott nytt Absolut. år. Tack så mycket. Uh, hur många karaktärer vi kvar på Men Vi Until hade Dawn? också bara två. Tre? Två? Två. två. två. Okay. Sam och han som du inte gillade ja just det. han Chris ja, han var, jät var jätte snabb nej tunt tunt tunt ja. vad fick du juklappar lilla <laughs> jag fick jag fick en Fallout 3. och du jag behöver inte nämna allt jag nej, fick nej men där. säg säg highlighter liksom Vad var du var, var, var det bästa juklappen för <laughs> dig men jag fick en jag fick Fäng bok av dig också. Som du vill ha, som ja. du kan ha i Fallout 4. Jag eller? sa det ju typ lite så här skämtsamt liksom mm. att ja men en Fäng shui bok skulle ju suttit bra liksom. det är lite lustigt för jag, jag firar ju inte jul. Nej. Så jag, jag köper inga presenter varken till familj eller till dig. Jag jag firar inte jul av diverse nej. anledningar Jag älskar att köpa presenter jag, mm. jag köper presenter När folk minst anar det mm. Så jag menar det, Som till dig till exempel Det kommer ju snart till dig kanske <laughs> ja okej okay. ah, yeah. All right, spännande, <laughs> men, spännande. Nej, men, Så jag menar jag Jag blir ju, jag känner mig så bortskämd När men, jag du, får du presenter får jag, för Ja, för jag mm. menar Även om jag inte firar så kan inte jag hindra Andra att fira Nej. Och då är ju många i min närhet väldigt snälla Och köper presenter till mig också Ja du har en julklapp eh, från, <gör> från mig till dig Som skickades från England För eh, väldigt <gör> länge sedan Och den har inte kommit fram hit Så du har en julklapp kvar som du inte har öppnat än. Men du fick mm -hmm. en uh, tröja av mig du Ja fick, de var eh, jättefin Du fick eh, Jag vet inte om det, om, det, om, det är en, om det är en bra eller dålig julklapp Men du fick alla Resident Evil filmerna I en box Det fick jag Ja så det, du, du, ja, du, du, du känner, känner vart glad, mig hela så fall. bra Exakt mm. um, Hur träffades vi? Jag, alltså, jag spelade i ett band <laughs> Det låter så klyschigt. Jag spelade i ett band Vi hamnade väl på samma efterfest uh, Jag tittade på dig en massa Du tittade inte på mig uh, Jag tog kontakt med dig uh, Några dagar senare Och sen blev vi Vänner väldigt ja. snabbt. Och alltså, första gången vi sågs, för jag visste ju vem du var, det var faktiskt på Castlevania konsern. Ja, exakt. Mm. Castlevania koncernen ja. Då var jag där, jag, om man säger, så här, jag var inte i mitt bästa tillfälle i livet. Nej, om man svåra, svåra Jag var 18 år, jag var svår, jag var komplicerad, mm. jag var mörk liksom. Jag gick igenom väldigt mycket skit mm. i mitt liv just då. Det, det gör man ibland. Det gör man ibland. Mm. Men jag och min syrra var i alla fall på Castlevania. Mm. Och eh, då ser jag... För jag kände ju faktiskt din bror. Sen innan, jag Sen innan, före dig. Så jag säger då till min syster att ah, där står Kevin Niklasson och med sig har han sin bror. Mm. Och de är ju värsta gamers i Nynäst. För jag såg ju att du tittade på mig. Ja, det är klart men Det är svårt <laughs> att undvika. Ja. Eh, och sen, ja, sen pågick konserten och så hörde jag inte av dig på flera månader. Liksom. Det, det, var, det var ingen mer där. Nej, Men sen så hade vi gemensamma kompisar. Mm. Så vi träffades då på en fest. Och så började vi prata. Och så visade det sig att vi, har, ja, vi hade varit på samma konsert. Då och så började vi prata och till Jag fick ju kämpa ganska hårt för att liksom lura hem dig till min lägenhet. Ja, men jag, jag, lura jag fick, hem jag, ja, men, eller? Jag, jag fick liksom lock med god mat, god dricka bra spel, bra underhållning Ja, jag är inte alltså, billig. Nej, du var inte billig absolut inte. Du hade ju du, hade ju, du var inne i en ganska svår episod i ditt liv. Jag var inte ute efter någonting. Nej, exakt. Så jag liksom, jag förstod ganska snabbt att du var intresserad. Ja. Och jag försökte inte vara en bitch på något sätt liksom. eller. Du, du tackade med men bestämt nej ja. de första hundra gångerna jag ja. bjöd in dig. Ja, jag förklarade ganska tidigt att jag liksom var inte intresserad av någonting men att jag Alltså, gärna liksom hade vi som vän. Mm. Men du gav dig bannermint. Nej, och sen fick Nej. jag vad du fick <laughs> du vad du vill. <laughs> Nej, men alltså, det, det, det är en jätte. Alltså det är en ganska lång och invecklad historia. Vi skulle ja. kunna ta din. Men det är lite på. gulligt ändå. Ja, alltså, nu sitter vi här några år senare. Vi har barn, vi mm. har en fin lägenhet, vi har en jävla massa spel och en fantastisk skara lyssnare. Så, jag menar, det gick ju ganska bra till slut ändå. Absolut. Mm. <laughs> vi, får, vi, får, vi får återkomma till hur vi Liksom Vi ja, får utveckla det här lite mer um, vi, vi har så mycket kommentarer kvar Och vi har hållit på i typ snart två timmar Ja oh, shit Axel Gardmeister. Oh, vår gode vän Vår gode vän Japan. Han är, han är mer japan än svensk nu. Jag skulle vilja säga så här att han är the original goda vän. Han är the original. Han, han var här i somras ju med, sin, oh. med sin flickvän från Japan. Ja, eh, Axel, lyssnar du på det här så, så hälsar så mycket från, oh. från oss båda två. Han skrev i alla fall så här. Som alltid, tack för en underbar podd. Ni gör mina resor i rusningstrafiken- in till Tokyo varje morgon drägliga. Alltså det är så häftigt. Är så Tänk att vi lyssnas vi, på. Vi lyssnas på. Alltså i rusningstrafik i Tokyo. Fucking Tokyo vi är ja. typ internationella på det sättet. <laughs> det är så coolt. Ja, det är häftigt. <laughs> Min fråga är simpel, men av yttersta vikt, när är det dags att damma av Xenoblade? Dun, dun, dun, jo, ja, du Axelie. <laughs> det är så skämt. Xenoblade, ja. jag, jag fick det på release dagen till, till Wii. Jag har inte ens öppnat det. Ja. Axelie, jag slår i bordet här. Vi ska ja, spela Xenoblade. det ska Det, komma. det, det kommer, absolut. <laughs> uh, har du så jättebra nu, Axelie. Ja. Ja, vi älskar dig ja. Kristoffer <laughs> Skenström har skrivit Om ni får spekulera Vad är framtidens spel AAA eller indie Tror ni även att virtual reality Kommer att bli något stort eller är det pengar i sjön? Bra fråga, jag tror Det här skulle, framtiden... kunna, vara, det här skulle kunna vara Ett eget avsnitt ja, Men, vi, vi, vi, vi, Men om, om vi kortfattat. ska banta ner Jag mm. känner så här att indiescenen eh, alltså, Ni som har hängt med På våra E3-avsnitt Och eh, framförallt GAMIX-avsnitt Vet mm. ju att jag Vurmar lite för indie För jag blir så imponerad av eh, Ett enstaka, duktiga eh, Studenter Till exempel som ungdomar liksom som ungdomar gör spel. Det är, som gör spel. Jag, alltså det är sjukt imponerande. Så jag vill ju gärna att indiescenen ska ta mer plats. Och det är faktiskt det som händer. Ta bara spel som typ så Life is Strange. Det är ingen aaa A-titel. Och det är liksom alltså små spelföretag tar mer plats och liksom visar sig i den här stora scenen. Och visar att de kan att de kan eh, vad heter det ordet? Att på egna ben. Ja, vi nöjer oss med det till sig. Mm. För jag kommer inte på ordet. Ja, men att de kan stå på egna spen, Att de kan leverera. Det var det mm. ordet jag letade efter. Ja, exakt. Eh, så jag tror faktiskt att det är en blandning av båda. För samtidigt så släpps det ju AAA-titlar som är liksom så sjukt bra och så är det inte sant. Ja, alltså, jag, jag känner så här. Eh, jag, jag tror att vi har sett en utveckling i spelindustrin. Eh, Indititlar har blivit eh, någonting mycket mer alltså, etablerat en tidigare. Det uh, får såhär, gärna vara lite robust och lite ja, alltså ja, oslipat. Jag, jag tror aldrig att det kommer vara någon alltså konkurrens indie mot AAA. Uh, jag, jag tror att vi behöver ha AAA-titlar för, alltså jag menar, jag för att kunna uppskatta indie också. Ja, exakt. Indiespel för mig känner jag att de behöver ha ett unikt gameplay eller en unik story jag tycker story är väldigt viktigt i spel men jag känner liksom att AAA-titlar, jag behöver dem jag behöver ha Uncharted 4 jag behöver ha Final Fantasy 15 jag behöver ha storspelen och sen så spelar jag liksom mindre spel, alltså indiespel emellan de här stora titlarna jag, jag, med jag, jag, jag behöver ha någonting alltså jag, jag har nog aldrig riktigt sett fram emot ett indispel mer eller mindre. Utan det är så här, de dyker upp och sen så får man höra att det här spelet ska vara skitbra. Jag laddar ner det, jag tycker det är jättekul. Sen är det slut. Och jag säger bara, ja, ah, fine. Men medan jag vet så här, tänker jag så här, Final Fantasy 7 Remake som ett, ett evigt exempel i den här podden. <laughs> eh, den är någonstans längre bort. Jag, menar, jag ser fram emot, alltså, a titlar ja, Absolut, det är, det är inget indispel. Nej, exakt. Triple a titlar för mig är det är liksom moroten och indispelen är det som kommer emellan det är snacket, det är vikning, ja det, det är vikningen, det är fucking viktningen. In det är vikningschipset Emellan Shit. AAA titlarna där absolut. Satte den, alltså. Cirkeln Shit. är fucking sluten. sluten. Ja, um, hade vi. Det är typ mitt svar. Sen om um, virtual reality, um, jag tror att tekniken är inte där än. Tror Nej, inte. det Nej. tror inte jag heller. Jag inte heller. Men, alltså, om vi ser utvecklingen från eh, några Liksom kuber som eller kvadrater som rör sig långsamt över en skärm. Till mm. att se en gubbe som går i 2D från vänster till höger, till att se i fucking 3D. Mm. Liksom, fucking 3D. 3D. Alltså, vi måste ju utvecklas någon gång. Och jag har ju alltid sagt till dig liksom att. Eh, Typ, oh, nästa steg, det är typ hologram. Mm. Och sen läste vi några månader senare att de börjar liksom utveckla hologram. Vi såg det även själva på eh, GameX. Ja, på GameX och på När E3. De, mm. på E3 eh, så jag menar, folk tar ju stegen in i de här andra dimensionerna. Tror jag att VR kommer att bli en bra hit? Ja. Längre jag. fram, ja. Längre fram i framtiden. För jag menar, en vanlig familj har inte råd med det just nu. Man behöver ha ett stort vardagsrum också. Ett stort liksom... vardagsrum. Och jag menar, ja, som på uh, GameX så behövde du en stor sandlåda också. Ja, exakt. Det är det jag menar. Nej, men alltså de här stegen som tas just nu. De här mm. små babystegen. Det är de viktiga stegen. Det här är början på någonting stort. Det här absolut. är början på någonting riktigt, riktigt stort. I framtiden, då kommer vi stiga in i ett rum och mm. bara befinna oss i spelet. Ja, vara karaktären vi spelar. Vi kommer inte mm. längre hålla i en kontroll och trycka uppåt på styrkorset för att gubben ska röra oss. Vi kommer själva röra oss och liksom vara den här gubben. Mm. Det men tror vi, jag stenhårt på. Exakt, men, jag men då vi är vi liksom 50-70 år framåt i tiden Ja. Det är inte där än, men det, det, det, det är nog i sin aspekt framtiden. Men vi, vi har ganska lång bit kvar att gå. Så, och jag älskar att ha en kontroll i handen. Ja, exakt. Alltså jag är väldigt beroende av att kunna sitta i min soffa med en öl... Och en snusdosa och en skål med dumle. Och eh, kunna njuta av ett bra spel. Eh. Och som småbarnsförälder kan man inte avgränsa sig totalt. <laughs> jag alltså, skulle jag gå in ja, i en rum, eller typ sätta på mig en sån här VR grej över ansiktet, liksom. Mm. Och bara försvinna helt i eh, två timmar. Alltså mm. min son typ skulle. Nej, men, man skulle alltså, liksom gå över honom. Alltså, så här, ja, han försvinner bort. Precis, något, alltså. han skulle ju bara försvinna. Det, det går ju inte. Han nej. skulle hamna hos oss. Alltså, ja, fyra Jo, eh, Henrik Svensson kommenterade tidigare. Han har kommenterat eh, en gång till här. Han undrar, vilka är era favoritböcker? Behöver inte vara spelrelaterade. Gott nytt år på er. Rolig eh, fråga. Det här är lite udda, för du har ju inte läst så jag, mycket. Ja, Jag har inte läst så mycket. Så, Min, förlåt, du låter ähm. ju typ som ett som en IQ-äpple. Liksom. Alltså, jag, jag, jag, jag har fokuserat mycket på att se film och spela tv-spel. Böcker har aldrig varit min styrka. Det har inte varit din undanflykt. Jag ska vara så tråkig och säga en vuxenbok och en barnbok. Vi börjar med barnboken. Barnboken är Nussekudden. Det är en fransk barnbok om en pojke som är besatt av sin nussekudde eller snuttekudde. Som inte växer ifrån det där beroendet Nej, Även i exakt. vuxen ålder utan får gå i stödgrupper För att han inte kan släppas Ja exakt så är det, den, den är väldigt bizarr Men den, den funkar för barn i åldrarna Typ 2 till tio år den, den, Jag läste den Alltså jättemycket som barn <här> Jag tycker fortfarande jättebra Och eh, sen om jag ska vara eh, Lite vuxen lite Om jag ska en och vuxen skulle jag säga Mössomänniskor Steinbeck Har du läst den? Ja i skolan för att du blev tvingad. Ja. <laughs> Jag måste ja. säga tre böcker här. Jag kan inte. Men är alla tre ryska författare? Nej. Okej, okay, spännande. Kör. <laughs> uh, en är fransk, en är rysk en är amerikan. Ja, kör. Mm. Uh, uh, vi börjar med Anne Rice. Anne fucking Rice som skriver alla vampyrböckerna. Ja, de, de, är, de har ju pratat väldigt mycket om. Alltså, när jag var 13-14 år Då var jag besatt av vampyrer Jag började till och med skriva min egen vampyrroman Buffy the Vampire Slayer fanfic Nej, den här, den här var bättre nej, okay. mm. Ja, Jag var huvudrollen <skratt> <skratt> <skratt> Tretangiöst om något <skratt> ja. eh, Nej men hon har ju släppt böcker. Mm. Hennes första bok I den här serien då är Interview with the Vampire mm. Även filmatisering från 94 Med Brad Pitt och eh, Tom, Tom Cruise Sjukt ja. ja, alltså, Det är en av mina favoriter Mm. Eh, sen följer då The Vampire Lestat mm. eh, Vampire Lestat är då en av mina favoritböcker Sjukt bra, jag läste den i Egypten Jag kunde inte slita mig trots att jag liksom fick sol och bad och eh, uråldriga pyramider liksom, så kunde jag inte slita mig från den här boken mm. eh, Min andra bok är skriven av Emil Sola Vars oh. grav vi har besökt I Frank i, i Paris mm. Precis, i mm. kyrkogården i Montmartre mm gick vi där. Uh, han har skrivit boken Therese Rakint som jag har pratat om tidigare i podden när vi pratade om remakes. Nä, jag? Nej, pratade koreansk om film. koreansk film. Mm. Så var det. Skitbra film. Och den tredje boken är skriven av Mikhail Bulgakov. Och uh, boken heter Mästaren och Margarita. Och det här är en bok som är, uh, det är en rysk författare. En här sekelskiftsförfattare i stil med uh, många andra. Men vad heter han som har gjort. Uh... Ja, nu är klockan mycket. Jag dricker en öl och jag <laughs> tänker M. inte. Ja, ja precis. Uh, den här boken är också helt hysterisk. Den är liksom skriven i naturalism. Mm. Så mycket det ska liksom vara lite bisarrt, väldigt naket, utblottat. Uh, det handlar egentligen helt öppet nu att Satan djävulen har kommit till Moskva. Katter kan prata och Katter åker buss. Katter kan prata, åker buss, betala för sig. Eh, satan går runt i en schackrutig eh, kavaj och mm. är en gentleman. Ja, ah, Det låter helt utflippat och det är det. Det är mm. en av mina favoriteter. Mm. <laughs> Nästa. Nästa fråga är från Joakim W. Andersson. Har ni något nördigt som inte är spel- kan vara spelrelaterat dock. På önskelistan att införskaffa er under 2016. Och vad är det coolaste ni införskaffade er under samma kategori 2015? Borde du nog ställt om två frågorna? de två frågorna tvärtom? Um, han själv sa det alltså, att han ja. borde ha ställt dem tvärtom. Det är en coolaste grej. Jag, jag köpte 2015 var nog... Uh, Uh, den samlade mangan av uh, Zelda Linked to the Past i en samlad bok. Uh, tecknad av uh, samma person som, som tecknade den här gamla manga-animen Syborg 09. Och det är lite det jag kommer in på också under 2016. Um, jag älskar Syborg 1909. Uh, uh, den gamla 70-tals-serie. Tecknad anime. Den har släppts på DVD. Hela den serien och den är släppt i en väldigt limiterad utgåva. Och den finns på Ebay. Men på, eller på Ebay och PlayAsia och andra platser. Jag har aldrig hittat den för under 5000 kronor. Ja va? Ja det är helt sant. Shit. Den är, den, alltså, de finns på VHS-band och köpa liksom både på japanska och på svenska och engelska och sådär. Ja men så kul där. för man har en VHS inkopplad liksom. Ja men alltså det, det är inga problem att köpa en VHS. Men, men jag menar det att den, ah, men den, den, den, den, här, den här gamla serien från 70-talet har i alla fall släppts på DVD och Blu-ray och eh, den har bara släppts i någon form av collector's edition mm. och den kostar mm. ungefär 5000 000 kronor att köpa. Eh, jag har pratat med min bror om att kanske gå ihop och köpa den här och sen då eh, alltså lägga en egen subtitle och släppa den som en torrent. Jag vet inte om jag ska med det här avsnittet men skitsamma. Jag vet inte om jag ska liksom öppet prata om att jag kanske gör, gör, gör lite subtitles. Piracy. Jag håller på med piracy och lägger subtitles på filmer. Mm. Men. Sälj knark och kidnappar barn. Men det. Nej, med sånt jag <laughs> inte. Men, men jag tycker att folk det är en sån jävla kult idag med Syborn och Nio. Så jag känner att mitt, mitt bidrag kanske skulle kunna Räknas någonstans så det, är väl, det är väl typ Absolut. det det, det var lite, lite saldarelaterat salda Och lite cybernogni Du då Filippa, vad är det nördigaste du har köpt 2015 Och vad är det nördigaste Du kommer att köpa ja, 2016 alltså Jag har väl kanske inte hmm, Nu ska vi se Jag har ju köpt mycket filmer Väldigt mycket så här konstiga Jallo-filmer och... Men har jag gjort det i år? Ja, uh, ett par har du köpt Vi säger det mm. Vi säger det att jag har köpt mycket Giallo-filmer. Mm. För en gång, för om ni var döva sist jag sa det, så älskar jag ju film. Mm. Och jag älskar italiensk splatter. Alltså jag är en sucker för splatterfilmer och går. Alltså det är något så underbart med att se ett huvud sprängas i tusen bitar. I 70-talseffekter. Ja, mm. 70 när du ser att blodet är skitfake. liksom. Mm. Det, alltså det är svårt att få det bra. Det ska mm. vara bra B. liksom mm. Bra B-skräck. Eh, jag har köpt mycket sådana filmer. För jag tycker det är så underbart att se. Och en favoritregissör är ju då Dario Argento. Oh, bra, mycket bra, bra, bra. dåliga filmer. Yes, I said it. Men mycket bra filmer. M må många bra filmer, ja. Mm. <laughs> många bra. Mm. Eh, men eh, eh, även Lamberto Bava. Mm. Mm. och Mario Bava mm. hans pappa mm. eh, så det har jag köpt nästa år skulle jag vilja införskaffa Sailor Moon oh, jag tänkte anime. precis på Sailor Moon jag tänkte, <laughs> vet vad. Jag tänkte på fucking Sailor Moon Fy, nu. Du alltså, är Det är sjukt du och jag är Åh, shit, fan vad shit. Alltså, ja, alltså varje gång man är på en mässa då ser man den och den är dyr jag bara, nej inte den här gången så bara, nej, nej, inte den här gången. Alltså okej, okay, den kostar typ så här 7, 8 ibland 100. 900 spänn. Mm. Och det är så här, fine. Det är inte jätte, jättemycket om man verkligen vill ha den. Nej. Men när man är på en mässa och man liksom ska köpa så mycket andra saker. Man ska köpa t där, man ska köpa Ay, Förlåt, fortsätt ah, Han jag, fes, jag fes om ni inte ja, har uh, Man ska köpa t-shirtar, man ska köpa spel Muggar, smycken Allt kraft mm. Då har jag liksom inte pengarna att lägga Bara på det, känner jag Men jag, jag, jag har stått där och hållit i den här Sailor Moon oh, Collectors jag så många uh, samlade verk uh, Så jäkla många gånger Så jäkla många gånger men, men no, Någon gång ska den bli min. Uh, jag tror inte att den finns utgiven på svenska i någon form. Det blir japanska med engelsk subtitle, men, men det är saksamma. För det, det är en serie som visar sig i Sverige. Och det är en serie som vi båda två tycker är väldigt, <laughs> väldigt bra. Ja, även, om, även om man kanske skäms lite för att säga att man tycker att Moon är ganska bra. Jag skäms inte. Vilken är din favorit Sailor? Mars, såklart. För att hon är så lik mig. Hon Kom är lika igen. arrogant och så pretentiös som mig. <laughs> vet du vad? Alltså, ja, men jag är ju det. Alltså jag har ju dragit likheter mellan dig och Sailor Mars ett par gånger. Jag är jag är väldigt pretentiös. Du är väldigt lik Rai mm. alltså som en karaktär som en person. Så perfektionist, ja. jag tycker inte om oseriösa tuntiga... Vet du vet, vet, vet vem, vem jag hade varit om jag var en Sailor helt inne. Du hade varit... Nu ska vi se. Det är ett ganska obvious... Answer. Sailor Moon. Ja. ja. Helt jävla... Jag älskar att Sailor Moon och Mars aldrig kommer överens. Nej, vet. Och så bara ja, identifierar du... sig ja, men... du och jag. Ja, men det är ju typ du och jag. Jag är lite så här naiv, lättsam, korkad. Ja. Och sen så är du liksom så här den här lite hårda karaktären. Ja. Det, det, det är du. Det, det är, är du jag. Ja. Det är bara så det är. Väldigt vackert. Ni um, ska se, vi har kvällens, eller nattens, eller dagens sista, sista kommentar fråga. kommentar innan jag går och lägger mig. <laughs> Ursäkta. Det är från Niklas Olsson. Har ni något annat intresse utöver tv-spel? Alltid intressant att höra. Tack för ett bra år. Den är levererade. En utomordentligt god podcast. Tack så mycket till dig Niklas för den fina, fina kommentaren. Tack så kommentaren. jättemycket. Vi har ju faktiskt täckt väldigt mycket av våra intressen. intressen ja. Vi har ju båda vi är båda väldigt intresserade av musik. Mm. Du har spelat i rockband eller metalband. Och jag har spelat klassisk fjol mm. i större delen av mitt liv. Så det är ju ett väldigt stort intresse, musik. Mm. Eh, vi har ju även täckt det här med filmer. Mm. Vi är väldigt intresserade av ja, skräckfilmer. Alltså film i sig är mm. väldigt väldigt intressant vi älskar kultfilmer Kultserier, Twin Peaks liksom. det, det är ett väldigt stort intresse mm. uh, Twin Peaks blir också ett avsnitt ja, uh, sidequest avsnitt side -quest avsnitt Självklart. 2016 uh, Twin Peaks absolut Självklart. har vi uh, något annat alltså jag jag är inne väldigt mycket på jag gillar ju uh, myter mysterier och uh, ja lite mer än mig. jag är väldigt väldigt intresserad av religion, religion och, historia och sådana saker. Mm. du gillar mer eh, mysteriet my kring my saker man inte vet, ja, medan jag gillar mer att veta. Ska, förstår du? ja exakt. Jag, ska, jag ska du kan se eh, listor på YouTube med de tio mest oförklarliga sakerna man mm. har sett, medan jag liksom, jag vill veta vad de där grejerna är. Jag vill liksom mm. ha svar. Jag, kan säga så här, jag, jag är inte intresserad av alltså, ancient aliens. Uh, jag, jag är liksom, jag, jag är inte intresserad av liksom, 9-11 conspiracy theories. nej alltså Du, uh. är, ju inte, du är ju inte helt Utflippad Nej. Alltså, Bara för att man är intresserad av någonting Så betyder det inte att man tror på någonting Jag, jag gillar myter och mysterier Precis, det gör jag. och du och... är Någonting som är väldigt berömvärd <skratt> <skratt> Sorry mm. um, Du är väldigt öppen mm. För saker och ting så, och, Vilket jag kanske Inte är i skillnad från dig eftersom jag har en väldigt stark tro kanske på vissa saker mm. medan du är väldigt öppen och eh, det gör att du blir intresserad av livet mm livets alla sidor. Livets oavsett alla religioner och sidor. Precis, och allting, oavsett ja. om det är, om det handlar om reinkarnation. Vad, vad fick folk att tro på reinkarnation? Mm. Eller om liv på andra planeter. Alltså, mm. Så är du. Du är väldigt öppen mot allting. Men alltså, jag, så, så, det vill bara förtydliga. Jag tror inte på Ancient Aliens. Jag måste bara förtydliga det. Och jag tror inte att 9-11 var en conspiracy. en conspiracy. Det tror jag. Äh, nej, nej, nej. Jag, jag gillar, Jag gillar... Um, jag gillar mysterier och myter eh, Religiösa och allt sånt där Medan du är, du är en riktig Du spödde min pappa på typ PT eh, i, i historia Och det är liksom Det är typ imponerande Men Historia är kul historia, jag och historia. Du, du, är, du är väldigt väldigt duktig på historia Det, det måste du tillägga eh, Jag har varit Men jag har glömt mycket men sen, jag, jag kan vara intresserad väldigt mycket av eh, Film som sagt då. Och sen, Men också krig Uh, krigsh krigshistoria tycker Jag tycker om att kriga Krigshistoria tycker jag är väldigt in <laughs> intressant uh, Absolut Och så. Uh, och, men det, till mesta det Så är det ju liksom de här uh, spel och film Som är liksom mina stora intressen Egentligen En sak som nog troligtvis i min framtid Kommer bli ett intresse mm. Det är släktforskning Ja det är, ja, det är jävla gider det där alltså. Alltså Det Det är bara köbbel <laughs> Nej men det är intressant tycker jag det men tycker det, jag är alltså väldigt det, roligt. Det, alltså, ja, men Speciellt det. jag som inte har. Liksom, går jag bara två steg eh, liksom, ut i ledet så är jag inte svensk. Då är, du, på van, då är du typ på ett barnhem i Polen. Ja, mm. typ. Intressant. Det är väldigt intressant. Polski. Jag är polsk. Jag <laughs> är polsk. Ja, men. men uh, vad skulle du säga? Jag vet inte. Nej. Nu, nu börjar vi bli trötta. Nu, alltså, vi har, vi har druckit, det, det är en nyårs CP. Vänta, jag, måste bara, jag ska bara kolla så att vi har betalat nu innan vi ska gå ifrån. Du, vi ska ta springnota. Ja, nej, Filippa. <skratt> jag känner så pass bra att vi kan betala för oss. Men Jag ska bara gå och betala, vänta. Vi ska betala. Går bra med 5000 förstan. För du. Jag vet inte vad det på. Nej. Har du innan innan vi, innan vi lägger ner för, för i år? Ja, nu blir det, mer nu år. blir det inget mer i år. Nu blir det mer år. Tänker du inget mer par vet, i år. Vet du, min mamma har alltid sagt på nyår mm. när vi äter sista måltiden, inte the last supper. Nej, inget, inte inget, Jesus sista måltid, mm. men när vi, när vi äter den sista måltiden liksom, mm. säger hon att då blir det inget mer mat för i år. <laughs> nej, det, det, Och det, det blev jag jätteledsen för när jag var liten. Vet, vet, vet du då tänkte jag nej, liksom nej. att Jaha, nu kommer jag svälta igen. Vet du vad du tänkte då? <laughs> blir det ingen vickning före middag? Blir det ingen vickning? <laughs> det var det du tänkte då. Det var det jag tänkte. <laughs> nej men seriöst. Uh, jag, jag, jag, hörru, vi avslutar med game of, the, game of the Year snabbt. Har du märkt hur städade vi var i början av podden ja, nu är det Till det sliriga vi är Nu, nu står, nu, alltså står tänk dig en väg. nu står ölflaskorna här Tänk dig, bara, tänk dig en väg ja. Och så kör vi verkligen så som de gör I gamla filmer, du vet De vickar på ratten fast som man vägen kör. Går, fast vägen <laughs> går rakt bakom <laughs> dem ja. Ja. Uh, game, uh, of game of the year Game of the year 3, 2, 1 Life is strange roligt. Life is strange i årets spel Um, oh. Tveklöst um, Vi tycker det, vi tänker inte säga Fallout 4 För att, fine, det är ett skitbra spel Eller alltså in... Metal Gear Solid Eller vad som helst Nej. Utan det är... alltså, Life in Strange, det var ett eh, sjukt bra spel Det var ett eh, populärkulturellt spel mm. Som eh, liksom Tog fram de nostalgiska delarna Från mycket spel, musik TV-serier det, det fick en att återminnas Saker. Och identifiera sig. Och identifiera sig. Karaktärerna var superbra. Det var ett ganska kort spel om man ser, alltså om man jämför med Fallout 4 som är en AAA-titel som är ah, flera hundra timmar, ja. så har vi liksom det här lilla lite mindre Life is Strange som liksom ändå lyckas skapa sådana här trogna karaktärs drag hos mm. de här människorna mm. och det är så imponerande att Vi, de lyckas med det. Vet du de om att uh, Final Fantasy The Spirits Within nämns igen av avsnitten? Oh, ja, jag det vet. Är märkligt. Ja, märk oh, det är så kul. Märkligt anekdot. bör man vara orolig för att man känner till alla anekdoterna i det där spelet. Bara man tänker så här att jag har inget liv typ. Ja, ah, kanske. Kanske kan. Nej. Hörni, från oss <laughs> från oss alla till er alla en ja. riktigt god Fortsättning på julen och ett gott, riktigt jävla oh. a 2016. Vi hoppas, på puss, ett, puss, puss. vi hoppas på ett år med, med skit, mycket bra nya spel, bra nya, alltså nya bra filmer. Och jättegärna typ att vi kanske får träffa många av er på eventuella mässor. Komment. Komment, ja. vad som helst. Sen brukar vi ses här också. Bor ni nära Stockholm? eller är ni i Kom Stockholm? ner till oss. Kom hit med ja. oss. Vi, vi, vi tar alltid emot folk i vårt hem och bjuder på kaffe och bullar. Och, ja. och lite skrik från Dante också, det får man ja. räkna med. Ja, vi bor nu i Sam. Det är där ja. man åker till Gotland Exakt. <laughs> Precis. Nej, men verkligen, om ni har lyssnat så här långt. För det här har blivit väldigt långt. Och det här hade vi inte räknat med. Men eh, om ni har lyssnat så här långt vet att ni är uppskattade. Ja. Vi är så tacksamma över allting. Ni kanske tycker att vi tjatar om er men alltså, jag kan inte nog poängtera hur mycket ni betyder för oss. Nej. Det här är superroligt. Och jag, för jag vet ju att jag och Robbie, vi sitter ju inte här patetiska i vårt köksrum liksom, och pratar för oss själva utan vi pratar ju faktiskt till er. Mm. Ni lyssnar ju på oss. Det, så det, det, är det betyder så mycket. ser Häftigt att Det, man, det, vi men det känns här, mäktigt. Ja, men det vi sitter här och säger i vårt kök att den liksom når ut till folk från, eh, från Stockholm till Göteborg till Malmö, Uppsala till, till Tokyo. Till fucking jävla Tokyo. Ja. Det når er alla och det är så jävla häftigt och det är därför vi gör det här. Ni kommenterar och liksom skriver att ni tycker att det är den mysigaste podden i Sverige. Det är så här, fuck vad fan ska vi svara på det? Liksom? Nej, nej men verkligen, vi, vi är väldigt ödmjuka Vi uppskattar er supermycket Ni är alltså, mer än hälften av den här podden Det är ni Ja, verkligen ja. Hörrni, Snart behöver vi grina Så då måste vi <laughs> avsluta här Gott nytt jävla år ja. på er Och vi älskar er så jävla jävla mycket Och mm -hmm. kommentera och gilla och dela Som ni alltid gör ja. Så växer vi Och blir, blir, ja. blir liksom en en, en, en stor en, en, familj. Nej, nej vi ska bli? Vi ska bli nej. en fucking kult. Ja, det ska vi bli. Du och jag ska bli ledare för Paripixlar-religionen. Nu är det början. Ja, men vi får inte bli pretto. Scientologin ska få konkurrens. Ja, jo. Du, håller jag med om. Ja. Ja. ni, ett gott nytt år på er. Ja, uh, ett nytt år har uh, du. trevligt. Ni hittar oss på videospetsklubben.se uh, iTunes på A... <här> jag lägger ner nu. På, ja. <här> på iTunes, på Acast... Facebook.com Facebook Slash Och på Instagram där vi heter par Tack så mycket Filippa ja. Har ni gott nu tog på er um, vi Puss ska, och kram Vi ska skjuta raketer nu Hör, Chompang ja. Puss och kram på er Puss och kram Hej då Lite. Ja. Man ska inte növa på sådana där mun munrörelser. Det finns. Hysan uh, ja. Det finns någon. Uh, jag så vet. Trrr, jag. Nej, Red leather, din. yellow leather ska man säga. Red leather. Nej. Joo, red leather, yellow leather. Det är en bra sån. Här, leather, der, uh, der. Det är en jättebra, der. det är en jättebra munövning. Red leather, yellow leather, yellow ja, red leather. Ja, <laughs> det är värt svårt. Ja. Ok. Det ja. var <hör> ett bra par. Kjerpning. Mm -mm. Få ta en sån då. Tombash, tombash, tombash. Jag börjar lite varm här nu. Jaha. Jag har släppt rädd på mig nu. Mm. Ska vi inte ta och lyssna på lite skoter när det ändå är nyårsafton? vad är skoter? <laughs> vad är det? Varför vill du förpesta våra lyssnare? För? <laughs> Vet du varför? Jag hatar skoter. Jag hatar skoter från djupt i mitt hjärta. Jag hatar skoter. Jag hatar skoter. På mig själv, alltså. Vi måste ta upp det här nu. Ja, det Peace. måste bli det.